Розділ 13. 30 серпня 1939 року, середа. Цього дня Польща проголосила загальну мобілізацію, і до Львова посунули тисячі молодих резервістів. Їх було повно всюди, в парках, у скверах, на площах. Всі чекали на зброю, а з цим було нелегко. Українцям-старшинам поляки не довіряли, і рідко хто отримав мобілізаційні картки. Не отримали їх і ми з обухом. Пополудні я завершив репортаж, потім забіг на каву з канапкою до пані Теличкової, і хоча її кельнерка, беручи в мене автограф, нащебетала купу компліментів про мою кримінальну писанину, я не підтримав цієї душевної розмови. Подумки я пояснив їй, «Дівчинко, ти й не підозрюєш, з яким монстром хочеш зазнайомитися». «Краще не починай». Бо якийсь інший монстр іде за моїми слідами. Ти ж не прагнеш стати шостою або сьомою. А проте, розраховуючись, не стримався і запитав, як її звати. Крися, невідомо чого втішилася вона. А яке ваше друге ім'я? Навіщо вам друге ім'я? Знітилася вона. Інколи друге ім'я виявляється ще фатальнішим. То як? Ну? Ну? І вона – гарне ім'я. Але раджу вам, Івонко, не висовувати свого чудового носика з хати 4 вересня. О, а то чого? Ви з мене кепкуєте? Ні. Ви ж, напевно, чули про синемо монового душія. А він душить у день іменен, який для вас випадає саме того дня. Вона розкрила ошелешено ротика і завмерла, а тоді прошепотіла, ви не жартуєте. Ні, Зозулько. На погулянці в ліску знайдено було шосту офіру цинемо нового душія. Називалася Сабіна Готліб. Танцівниця з Варшави. Ми всі були ошелешені. Чому Сабіна? Як Сабіна? Найбільше ошелешений був я, бо ж то була ще одна дівчина, з якою хоч і нічого не мав, але доволі мило поспілкувався. То вже якась напасть. Зараз вони пригадають собі, що то вона телефонувала з Варшави, і почнеться, де той агент, курва мать. Кричав інспектор Гождзєвський. Привели агента, який чергував у ресторації. Мав невиспаний і ошелешений вигляд. Як так сталося, що ви все профукали? Відразу наїхав на нього комісар. Вибачте, я просидів там до четвертої ночі. Той пан... Що сидів з дівчиною котру-котру, та не прикидайтеся цваняком. Гаркнув інспектор, котру зґвалтовано і задушено. Далі він розрахувався і пішов собі. А вона гуляла далі. Я пильнував за всіма дівчатами. А їх було двадцять дві. Час від часу котрась бігла то до бару, то до туалету. Там був увесь час рух, знаєте. Там та теж пішла Гейби до туалету. Минуло хвилин десять, аж коли я спохопився і став питати дівчат, куди вона пішла. Ті відповіли, що не знають. Нічого їм не сказала. Потім я вибіг на вулицю. Під муром стояв жебрак. Він бачив, як дівчина пішла в бік оперного. Я туди, але там уже нікого не застав. Бачив сліди від шин і підняв оці два недопалки. Той пан саме таку цигарку купив у барі, коли виходив. Як він виглядав? Запитав інспектор. Агент детально описав вірогідного вбивцю, але це нам нічого не дало. Треба навідатися до ресторації, сказав комісар і промовисто зиркнув на мене. Я вийшов на вулицю. Обух мене догнав. Встривай. Це та сама Сабіна. Та, в якої ти випитував про вбивцю агняшки, Я кивнув, шлях Трафет. Що то має означати? Я розвів руками, він навмисне полює на тих, з ким я мав хоч найменший контакт. І я не знаю, що це може означати. В ресторації ще танцівниць не було, але, за свідченням агента, вони і так нічого не знали. Однак я згадав, що увечері йшов дощ. Дівчина мусила прихопити парасолю. Шатняркою працювала старша пані з фарбованим рудим волоссям і напацьканими вустами. Скидалася на колишню фордансерку. Я привітався і сказав, що з поліції. Вона відразу споважніла і проторохтіла, все вповім, як на сповіді. Питайте. Мене цікавить Сабіна. Котра пропала. А, так-так, жіночка пожвавилась. Вона, коли виходила, щось попросила у вас. Ой, та не приведи Боже, якого мені клопоту наробила. На дворі крапало. А вона прийшла без парасолі. Каже, дайте мені на хвильку чиюсь. Я туди і назад. Я кажу, не дам. Своєї в мене нема. А як чужу дам? Буде шкандаль. А вона, дайте парасолю, з якою хтось прийшов з дощу. Той не помітить нічого. А я заберу презент від брата і назад. Я питаю, що за презент? А вона, я й сама, каже, не знаю. Від брата. Ну, тут я очі й вирячила. Добре, кажу, дам, як обіцяєш показати, що там. Вона обіцяла, а я, дурна, дала. Вона не повернулася, а той пан, чию парасолю я віддала, зробив такий рейвах, що я не знала, кудися ховати. І чим закінчилося? Та чим? Я не призналася, що віддала його парасолю. А він вже був паяненький. І кумпельму каже, казю, та ти хіба мав парасолю? Дай сі на стримання. Та й пішли собі, вона розсміялася. Але враз схаменулася, ой, я вам таке вповіла. А ви ж з поліції. Мене парасоля цікавить найменше. Ліпше згадайте, хто перед Сабіною виходив і відразу після неї. Відразу після неї ніхто не виходив. А перед? Так, був такий їден з вусиками і в окулярах. І мені сі здає, жимав на голові паруку. Бо як відвернувся від мене? то я не побачила на волосі проділу. Я йому подала капелюх, а він мені, чуєте, поклав два гроша. Або дай його дідько припік. Два гроша. Така есканера. А. Ш.М. нагадала. То не був місцевий. Сказав попрошу капелюх, а не капелюш. Ви його бачили перед тим на залі? Так. Він сидів довгий час сам. А потім кельнер підвів йому Сабіну, і вони з нею десь біля години щось там жвинділи і пили шампан, котрий його кельнер обслуговував. Той волисуватий, та Дзося називає. Дякую. Розмова з кельнером нічого не дала, він лише підтвердив дещо з того, що розказала шатнярка. Далі я перейшовся до оперного. Службовий вхід був замкнений. Я постукав. За хвилю двері прочинилися, і старший пан запитав, ви до кого? До вас, прошу пана. Чи ви часом не чергували тут минулої ночі? Ні, я заступив зранку. Або що? Мені треба перебалакати з тим, хто був у ночі. А ви хто? Поліція. Ага. То вам треба, Войтка. Зараз вам дам телефон і адресу. Прошу зачекати. Він хотів відійти, але я його спинив, у вас там є телефон. А й справді заходьте. Зараз його наберу. Я піднявся за ним сходами. Він підійшов до столика і набрав номер. Войтку, сервус, слухай, ту з поліції мають до тебе справу. Ні, ніц такого. Даю. Слухавку. Голос Войтка спочатку трохи тремтів, але коли він почув моє запитання, то його попустило. Видно, мав за душею незлецький грішок. Так, прошу пана, ту вночі стояло два авто. Мені з вікна добре було видно. Їдно було зі Станиславова, ним приїхала наша прима-балерина, і воно скоро від'їхало. А друге стояло досить довго. Яке то було авто? Тате наймодніше, майбах, якого кольору. Ну, як повісти світло від слупа до авто не сягало, стояло воно в затінку. Одне скажу певно, не було світлим. А хто був всередині? Е, -е того вже вам не скажу, бо мені не видно його було збоку. І но згори. Та й не дивився я весь час на вулицю. А як потім? Десь так по першій ночі траснули дворцята, Я визирнув. Бачу, викинув хтось недопалок просто під наш театр, то я вже не витерпів, висунувся з вікна і гукнув: "А то що до холери. Під свою хату кидай". Не знаю, чи мене чув, бо відразу від'їхав. Авто з агентами поліції їхало за нами на значній відстані, і в мене склалося таке враження, що Ірма його помітила. Однак була спокійна і зосереджена. Не видала себе жодним рухом. Ми проминули за марстинів, голоско і мчали уздовж лісу. То була пуста бесіда про купівлю вілли. Запитав я не зовсім. Я чув, що баронеса не має таких коштів. Вона, звісно, не має, але шукала її не для себе, а для нашого консуляту. І щоб ти знав, вілла вже куплена. Швидко ви впоралися. І без моїх послуг. Все справді відбулося надто швидко. Несподівано нам Віллу запропонував Мольтке, який і сам збирався її купити. Дав заклад, і Вілла випала з пропозиції продажу. Тому ми про неї нічого не чули. Але він роздумав її купувати. Навіщо вам Вілла? Щоб збиратися. Це ж зрозуміло. Але тарський клуб. Вона зиркнула на мене зизом і загадково усміхнулася. «Побачиш», – відповіла вона, і, коли ми опинилися поза полем видимості агентів, пірнула набиту дорогу в ліс, різко викрутивши кермо. «Ну, все тепер я сам», – подумалося мені. «Засідка біля лещетарського клубу буде марною витратою часу». Але враз над головою защебетали пташки, їхній спів залунав з усіх боків і покотився лісом. Доля мене кинула на призволяще, і лише пташиний спів подавав мені примарну надію. Чого-то вони раптом так розпівалася? Здивувалася Ірма. «Ми їх стривожили», – сказав я дивно, – що за нами був хвіст, – сказала вона, – сповільнивши швидкість, ти комусь розповідав про нашу розмову. «Маєш на увазі обуха?» «Ще ні. Хоча ти ж сама казала, що й він міг би долучитися». З комісаром ще зарано говорити. Хто б це міг нас вистежувати? Конарський. Вона зиркнула на мене. Звідки мені знати? Думаю, зараз такий час, що за багатьма стежать. Вона глянула на карту. Наскільки я її вивчила, ми не заблукали, хоча я й завернула не в той бік. Незабаром дорога вивела нас до вілли, збудованої в готичному стилі і оточеної цегляним муром. Неподалік виднілося озеро. Масивні ворота відчинилися, мов би хтось чекав. Нашого візиту, і авто виїхало на широке подвір'я, а неподалік знову прозвучало щеглювання. Ні, я таки не сам. Молодик, який відчиняв ворота, скинув правицю до гори в привітанні і вигукнув, "Хай Гітлер. Лівій тримав на смичі здоровецького мастифа, який стежив за нами настороженим поглядом. Ірма відповіла на привітання, лише змахнувши долонею, і ми попрямували до входу. Там уже чекав другий молодик, який привітався так само, як і перший, але, перш ніж пропустити нас, попросив здати зброю. Довелося віддати свого люгера. «Мені треба було тебе попередити не брати зброї», – сказала Ірма. Ми пройшли в широкий тьмяно освітлений передпокій, від якого вели розчинені навстіж двері до вітальні. З її глибини долинав тихий гомін німецькою мовою. Ірма повела мене туди і голосно рекомендувала це наш гість Марко Крилович, а популярно нічний репортер. Надіюся, що він стане активним членом нашої команди. Пролунали оплески. До мене по черзі стали підходити чоловіки і жінки, тиснути руку. Називати свої імена, гадаю, здебільшого фальшиві, і кидати якісь примітивні компліменти. Підійшла й баронеса, а за нею і та жінка, яку я зустрів у будинку Декера. Я не помилився, вона йому не сестра. Тішуся, що ви з нами, промовила вона. Всього зібралося зо два десятки чоловіків і жінок різного віку. Окрім гостей я помітив кількох озброєних молодиків, які намагалися не надто впадати в око. Верховодив усім цим зібранням старший пан з тоненькими акуратними вусиками. Видно було, що то для всіх дуже авторитетна особа. Мене познайомили з ним професор Йоахім Гайнц. Незабаром професор став виголошувати промову, звітуючи про пророблену роботу. Потім дали слово мені з тим, аби я розповів про настрої українців і їхню готовність влаштувати повстання. Я брехав як заведений, фантазуючи про контакти з ООН, УВО і під яке має схорони з амуніцією. Не знаю, чи мені вірили, але поклали переді мною Майнкам ПФ і сказали присягнути на вірність організації. Я присягнув. На Майнкам я можу присягнути будь-що. Потім усіх запросили до Буфету. Гості розбралися по закутках. Ірма розмовляла з професором а за кілька хвилин разом із ним зникла. Я взяв келих з вином і, зіпершись на стійку, розглядав присутніх. Частина з них були місцеві, а частина прибула з Німеччини чи міста. Я запитав, де туалет, і вийшов, відчуваючи, що мені пора звідси чкуряти. Неясна тривога охопила мене. Покладатися не було на кого. Батяри! Навіть якщо й ви стежили нас, не дадуть самі ради. В туалеті вікна були вузькі. Не з моєю статурою пропихатися в них. Я покинув туалет, вийшов у коридор і побачив дерев'яні сходи, що вели нагору. Нікого поруч не було, і я став підніматися, акуратно ступаючи при самій стіні, щоб не репіли. Сходи вивели мене до кімнати, що, вочевидь, правила за бібліотеку. В тьменому світлі місяця, що пробувалося крізь шиби, виднілися сталажі до самої стелі. М'який килим приглушував кроки. Мою увагу привернуло масивне бюрко під вікном праворуч, освітлене ще й ліхтарем з подвір'я. Я підійшов ближче і побачив папки, викрадені з кабінету коса. Поруч красувалася папка з грифом цілком таємно. Я розгорнув її і побачив лист, адресований професорові. В листі якийсь його родич повідомляв, що приїде 1 вересня і щоб усе було до його приїзду готове. «Що тут таємного?» Подумалося мені. Однак я не встиг закрити папку, як у кімнаті раптово спалахнуло світло, а за моєю спиною пролунав сміх професора. Він сидів у протилежному куті у фотелі, закинувши ногу на ногу, і, тримаючи в руці келих з коньяком, задоволено всміхався. Біля вмикача стояла Ірма. Обличчя її було суворе і настрожене. То вже не була та потульна, пенка дівчина, яка віддавалася так, мов би робила це в останнє в житті. Неподалік стояв плечистий молодик, через плече в нього висів машинен пістол, що з'явився на озброєнні німецької армії щойно минулого року. Він не зводив з мене примружених очей, готовий у будь-яку мить скочити. Якби я зробив підозрілі кроки? А я вас чекав, промовив професор, з того, що мені розповіла Ірма, ви людина, яка конче мусить запхати свого цікавського носа туди, куди не просять. Сідайте, він кивнув на фотель навпроти. Я не мав слів для виправдання і слухня носів. Ірма запитала, що тобі налити? Як завжди, вино. Я кивнув. Вона подала мені келих і сіла поблизу теж із келихом вина. Професор увесь цей час не зводив з мене пронезливого погляду, точніше навіть орленого, завдяки гачкуватому носу. Марку, сказав він, якщо ви не проти, буду називати вас без усіх тих приставок. Мене теж можете називати Йоганом. Не буду приховувати, мені ваша поведінка не сподобалася. Ви вперше у нас в гостях і відразу почали шпирати. Як бачите, вас легко можна розкусити, вгадати всі ваші наміри і зловити на гарячому, він вдоволено засміявся, папка, яку ви розгорнули, справді секретна. Однак ледве чи ви могли второпати, про що мова в листі мого стрийка. Отож поговоримо про інше а саме про ті плівки, що були знайдені в декера. Ви ж за ними теж полювали. Навіщо вони були вам? Мені ні до чого. Ними цікавилася польська контррозвідка. Як і де їх було знайдено? Звідки мені знати? Їх знайшли комісар і Конарський. Марку, ви ж дали нам присягу. Нагадав він, а отже, повинні казати правду. Питання звучить ще раз, як і де було знайдено плівки. Можете запитати ще й втретє, але я не знаю. Гаразд. Псевдо Каміла, яку насправді звати Наталія Рознер, була коханкою Декера, продовжив професор, вона розповіла про ваш візит на віллу. Їй нічого не вдалося знайти, хоча й вона шукала плівки. Я знаю, що вони вже в руках контррозвідки. Мене цікавить, хто їх знайшов. Я не відповів, а натомість запитав, то це ви її викрали. Не я особисто, ні. Скажімо так, наші люди. Викрали і допитали. Сумнівів у тому, що вона каже правду, нема. Бо допитували фахівці. З якими, можливо, я і вас познайомлю. Це зазвучало як загроза. Судячи з того, як виглядав декер Фахівці у вас справді знають свою справу, відповів я, він погордливо посміхнувся. Ірма глипнула на мене з підлоба і нічого не заперечила, підвалася, знову наповнила мого келиха і сказала, Марку, ми можемо бути або твоїми друзями, або ворогами. Мусиша вибирати. Пан професор щойно переповів мені розповідь Наталії. Зокрема про її фото в рамці. І цей епізод мені видався доволі цікавим. Ти віддав їй фото, а потім, коли вона ще раз зазирнула до того покою, то побачила розібрану рамку, що лежала на підлозі окремо від обох картонок. Тоді вона не зорієнтувалася, але потім запідозрила, що ти знайшов те, що шукав. Крім того, вона бачила, як ти щось виняв з кишені і передав комісарові. Гаразд. Я знайшов конверт з фотоплівкою і віддав його комісарові. Це вже нічого не міняє. «На цю пору вони повинні були розмінувати і конфіскувати все, що у ваших схоронах. «Ні, Марку, – сказала Ірма, – тепер це вже наші схрони». «Чи не так?» «Я кивнув, тому ти можеш лише потішитися, що ми встигли їх переховати». «Які ж вони оперативні?» «Здивувався я, а що сталося з Наталією?» «Хто мені її підкинув до хати?» Ми її передали товаришу Зяблову, сказав професор, вони до неї мали свої питання. Ви передали її живою? Звісно. Ми ж не садисти. Вона була в цілком гарному стані. Жива і здорова. А якою вона потрапила до вас? Гола. Задушена. Без очей. Проказуючи це, я стежив за їхніми виразами. Вони вдавали, чи справді були спантелечені. Ірма навіть зблідла і поглянула на професора. Жах! Скривився той, треба поцікавитися у Зяблова, що там сталося. Вони її, мабуть, випустили, а бідолашка потрапила до рук маніяка, яким чином ви її передали Зяблову. Він прислав свого водія, відповів професор. І вона покірно сіла і поїхала. Ну вона вже була така втомлена, що опиратися не могла. Ні, не подумайте, що ми під час допиту над нею знущалися. Вона все розповіла добровільно. Просто це тривало кілька годин. Бідна дівчина. Вона жодними важливими відомостями не володіла. Професор помахав мені пальцем, не кажіть так. Вона знала, де схована валіза з коштовностями Альберта Коса. І саме? Там, де й ви не раз бували. На Чернецького. Коз звалів Камілі винайняти помешкання і перевезти туди валізу, цілком слушно остерігаючись людей яблова. Каміла зробила хитріше. Вона винайняла одразу два помешкання в тому ж будинку на різних поверхах. Вище поверхом вона сховала валізу. А потім повернулася до коса, щоб помогти йому впорядкувати важливі папери. Звідки відомо, що все було саме так? Декар звалив Наталії не спускати очі із Каміли. Вона слухняно ходила за нею як тінь і таким чином вистежила будинок на Чернецького. А того трагічного вечора прилаштувалися на Круп'ярській під вікном у кущах і все чула. Зокрема й те, що Кос і Каміла збираються переселятися. Таким чином вона дізналася, чому Каміла їздила на Чернецького і що саме було у її валізі. Пізно ввечері до коса завітав їсть. Один. То був зяблов. Запитав я з деяким сумнівом. Один. Але ким він був, Наталія не могла сказати. Тільки й того, що молодий, високий, з енергійними рухами. Раніше вона його не зустрічала. Що відбувалося далі в будинку, вона не бачила, бо вікна були зашторені. Коли він прийшов, Коз зачинив кватерку. Тепер вона мало що чула. За кілька хвилин пролунала голосна сварка. А потім, два не надто голосні постріли і короткий розпачливий крик жінки. І знову настала тривала тиша. А відтак спалахнула пожежа. Коли вона почула гуркіт авто, яке від'їжджало, то вибігла і побачила, що двері відчинені навстіж, вогню в передпокої нема. Вона наважилася туди зазирнути. На очі їй потрапила жіноча торбинка на вішаку. Схопила її і втекла. В торбинці були ключі від помешкання на Чернецького. Після цього Наталія пішла ночувати на Східну. В будинок Декера, так. Вона йому все розповіла. Промовчила тільки про валізу. Але Декар підозрював, що Кос мусив десь ховати коштовності. Можливо, що в новому помешканні. Він звелів Наталії піти зранку на Чернецького, поселитися там і чекати від нього вістей. А ще придбати таке вбрання, в якому Каміла туди з'явилася, сховати волосся під відповідну паруку, вбрати чорні окуляри, капелюшок з широкими крисами і при зустрічі з Шимоном розмовляти гаркавлячи. Наталія так і зробила. Старий Шимон нічого не запідозрив. Але була одна проблема, вона не знала, котре саме помешкання винайняла Каміла. Тому сказала Шимонові, що вивихнула руку, і попросила відчинити їй двері. І тут він запитав, котрі саме. Ті, що на першому, чи ті, що на другому. Наталія не розгубилася і сказала, що обоє. Валіза виявилася поверхом вище. Чому ж вона? Не маючи наміру ділитися скарбами з Декаром, не втекла, а шукала його. Запитав я, все дуже примітивно. Декар теж не був ликом шитий і відібрав у Наталії всі документи. Вона не могла нікуди виїхати. То от що вона шукала на віллі, промовив я, так. Шукала і не знайшла, промовив професор, бо знайшли їх перед тим наче. Люди. На жаль. Їхню увагу не привернула рамка зі світлиною. А Наталія, обстеживши валізу, вирішила залишити її собі. Однак треба ще було вициганити в декора документи. У валізі вона виявила цікаву папку з дбайливо виписаними розрахунками Альберта Коса з зябловом та євреями. Скільки отримав Кос, скільки передав консуляту, скільки особисто зяблову, скільки залишив собі. Все дуже детально, до останньої брошки чи бронзолетки, найменшого перстаника чи ланцюжка. Все там було запротокольовано і подекуди завірено підписами. Наталія вирішила виманити в Декера свої документи взамін за цю папку. Вона поквапилася на Східну, переживаючи, щоб Декер не зник. Але встигла ще його застати на місці. Декер сказав, що залюбки віддасть їй документи, але тут їх нема. Просив зачекати дні вдвай, мовляв, сам привезе їй. Вона повірила і віддала папку. Коли декар побачив, що там, у нього загорілися очі. Він тут таки сфотографував кілька сторінок, проявив плівку, вклав негативи до конверта, вказавши адресу совєтського консуляту. В супровідному листі повідомляв, що, коли Зяблов не внесе 100 тисяч золотих на вказаний рахунок, папка опиниться в поліції. Потім попросив Наталію кинути конверт до поштової скриньки. З того дня Декер, знаючи, що на нього буде полювати зяблов, сидів тихо, як мишка, і не висував нікуди носа. Єдине, що кілька разів телефонував Наталії, наказуючи набратися терпіння і теж нікуди не рипатися. Також поцікавився, чи нема там часом валізи. Наталія сказала, що нема, а якщо не вірить, нехай сам приїде і переконається. Врешті їй така конспірація обридла, і вона звернулася до вас. Але ви мене випередили, сказав я, Ірма усміхнулася, а професор помахав мені пальцем, но-но-но. Не кваптеся так з висновками. На жаль, наші люди потрапили на віллу надто пізно. Декер уже був мертвий. Що? Здивувався я, то це не ви його вбили. Ні. Декар, звісно, заслужив свою кулю. І я сам її залюбки висадив би йому в чоло. Але ми запізнилися. Хтось якраз випередив нас. Тоді як ви знайшли віллу? Не завдяки мені? Яким чином завдяки тобі можна було знайти віллу? Здивувалася Ірма. Хтось міг витягти адресу з кишені моєї маринарки. Наприклад коли ми зустрічалися в ресторації з твоєю Тетою. Тобто ти думаєш, що я або Тета обшукали твою маринарку, поки ти на хвильку відлучився? В очах Ірми світився праведний гнів. Я не маю іншого пояснення. Ні, все було простіше, втрутився професор, наші люди виявили агента, що стежив за клубом у бінокль. Сонце визирнуло з-за сосен, і скельця зблиснули. Він відразу спохопився, забрав бінок від очей, але наші встигли його помітити. Я послав по нього Клауса, він кивнув на молодика, той криво всміхнувся, Клаус нічого від нього не добився. Але коли обшукав, то знайшов посвідчення таємного поліційного агента і змушений був його ліквідувати. Окрім посвідчення Клаус приніс мені записник. Він знайшов його в траві. Видно. Агент його викинув у надії, що знайде поліція. В записнику було занотовано, що відбувалося напередодні ввечері в околицях лещетарського клубу. Хоча нічого особливого не відбувалося, ми просто забирали деякі речі звіти, щоб перевести на віллу. Агент старанно записував усе, що чув, в тому числі імена. Але там були нотатки не лише про клуб, а й про віллу. Він узяв зі столу маленького нотаса і зачитав три адреси ВІЛ, які капка в капку збігалися з тими, які добув я, я був неабияк здивований. Можна поглянути. Не вірите своїм вухам. Усміхнувся професор і простягнув мені записника. Так, то були ті самі адреси, які подав мені Зб'яшховський. Отже, то пак їх у мене переписав. А дзвінок від його дружини був навмисне зрежисований, аби лише відволікти. Отже ж хитро. Я перегорнув сторінку і прочитав, увесь день я стежив за вілою на Ялівцевій, вісім увечері о 19 годині сорок хвилин в одній з кімнат загорілося світло. О двадцята годині дванадцять хвилин під'їхало авто. Вийшло двоє. Один – високий і худий, другий – кремезний. Однак в сутінках не видно, хто це. Обличчями вони до мене не повертались. Худий постукав у двері. Відбулася коротка розмова, змісту її зі своєї відстані я не чув. Двері прочинилися. Тієї ж миті кремазний силою рвонув у двері, збиваючи з ніг господаря. За ним до будинку заскочив і Худий. Двері зачинилися. Я підкрався ближче. Вийшов на ганок і приклав вухо до дверей. Чути було лайку, звуки ударів, стогін. Це все тривало хвилин двадцять. Раптом пролунав приглушений постріл. Я митю відбіг у кущі і причаївся. Двоє вийшли. В світлі місяця я розглядів їх. Ні, такого я не чекав. Ми так не домовлялися. Кому тепер телефонувати? Я зробив дурницю. Так не мало бути. Коли авто від'їхало, я проник у віллу, присвічуючи ліхтариком. Де лежав на підлозі. Кров пульсувала з його шиї. Куля застрягла в стіні. Я її виколупав і забрав з собою. Он як усе відбувалося. Але чому ж пак себе картав? Яку нісенітницю він зробив? кому хотів телефонувати. Я повернув в записник. Ну що, переконалися. Усміхався професор, ми тут чисті. Ви знайшли пришпакову кулю. Ми її не шукали. Навіщо вона нам? Нас не цікавить декарів-убивця. Хай би хто це зробив, він виконав нашу роботу. Але це ви все там перевернули до гори дригом. Так. Але не знайшли нічого вартісного, окрім документів Наталії. Якісь четверо чоловіків прийшли на віллу, коли ми були всередині. Ми втекли через кухню. Це теж були ваші люди. Яка то була година? Близько дванадцятої. Оні, По дев'ятій нас уже там не було. Отже, ті четверо могли бути від зяблова. А вони яким чином вийшли на віллу? На це я відповіді не мав. Та мене цікавило ще дещо. Я так розумію, проте, друге, помешкання на Чернецького ви нічого не знали. Звісно, що ні, сказав професор, ми про Валізу нічого не знали. Ми кілька днів стежили за Наталією в надії, що виведе нас на Декера, або ж і сам Декер себе зрадить. Але ви гулькнули ви. Вам вдалося нас змилити. Тоді ми влаштували засідку в її помешканні. Один з наших тримав на мусті Шимона, щоб не робив алярму. Ну, і вас довелося на деякий час вилучити. А її ми обшукали. І коли в торбинці виявили аж три пари ключів, то природно поцікавилися, від яких вони дверей. Та хитра бестія довго крутила нам Юра. Казала, що одні ключі від помешкання на Чернецького – Другі – від будинку на східній, а треті – там таки від підвалу. Але врешті призналася про помешкання на горі. Там і знайшлася та валіза. Тепер вона піде на наші потреби. На те, що це коштовності, які кос приховав від зяблова. А знаєш, Марку, похитала головою Ірма, ми до тебе з чистою душею, однак ти нас підвів. Що ти маєш на увазі? Не прикидайтеся. Обірвав мене професор, хіба ви не розповіли комісарові Іконарському про нашу зустріч? В його голосі лунала неприхована загроза, вони обсадили агентами Лещитарський клуб і вислали за вами з Ірмою стежу. Я не знав, що відповідати, і бовкнув перше ліпше, що спало мені на гадку, нічого подібного. Агент Шпак вже кілька днів стежив за Ірмою. І таким чином виявив той клуб. Ви ж це знаєте. Звісно, знаємо. Але все це виглядає доволі підозріло. Нотатник агента у нас. Яким чином поліція дізналася про клуб? Від шпака. Посмертно. Здивувалася Ірма, при ньому нічого не було. При ньому ні. А на ньому, так. У нього під парукою знайшли записку. Після того вони стали стежити за тим будиночком. Професор похитав головою. Звучить переконливо. Однак повної довіри до вас все-таки нема. Гадаєте, нам відомо, що ви залізали через вікно у клуб. Що ви там шукали? Я намагався щось пояснити, але він мені не дав, ви ослабили шибу, щоб у випадку небезпеки вискочити. Ви не довіряли нам. То чого б ми мали довіряти вам? До дняха залишилися лічені години. Ми не можемо все це пустити плазом. Деньха. Коли ж це? Що він має на увазі? Я не розумію, що то за День Ха сказав я нічого. Скоро довідаєтеся. Ви зробили помилку, що прокралися сюди, а ще більшу помилку, що зазирнули до папки. Але я там нічого не встиг побачити. Ви побачили, що означає день Х. 1 Перше вересня? Так. Я й далі не розумію, що це означає. Хтось до когось приїде. Професор розсміявся, його підтримала ірма. Тепер вони обоє тішилися з мене. А я думав про те, чи батяри, попри свою нехіть до спілкування з гранатовими, встигли повідомити поліцію. Ви не той. За кого себе видаєте, продовжив професор, ви зовсім не маєте наміру допомагати нам. Гадаю, ви все розповіли поліції. І зараз вони кидаються в різні боки, шукаючи вас. Видно, ви для них доволі цінний кадр. Що ж, у нас нема іншого виходу, як трішки вас затримати і подумати, що з вами робити. Я поглянув на Ірму. Її холодний погляд мені не подобався. Професор кивнув Клаусові, той підійшов, штурхнув мене цівкою під бік і повів до виходу. Що це означає? скрикнув я. Але Ірма й професор дивилися на мене так, мовби я був порожнім місцем, і нічого не відповіли. Ми спустилися сходами аж у підвал, звідки на мене дихнуло вогкістю. Клаус ішов за мною так, щоб не дати мені сягнути його рукою. Коли ми опинилися біля залізних дверей, він звелів «Штовхай!» Я стояв і нарухався, «Штовхай двері!» Знову крикнув він. Сам «Штовхай!» буркнув «Я, знаєш, гер-професор не давав наказу тебе вбивати. Але я можу прострелити тобі ногу. Що на це скажеш?» Ні, мене така перспектива не тішила, тому змушений був штовхнути двері. Вони важко посунули вперед, і я увійшов. За мить двері за мною зачинилися, а потім скриготнув ключ. Кімната мала високі стіни, середини стелі кидала тьміна світло гола жарівка, а під самою стелею виднілося маленьке загратоване віконце, в яке зазирав місяць. Дістатися до нього було неможливо. Та й не було сенсу, залізні грати голими руками я не вирву. От тільки дуже кортіло поглянути, що там на дворі. Я сів на дерев'яний ящик і, спершись на стіну, роздумував про лиху долю та про те, хто міг убити Декера. Шпак себе за щось картав. Можливо, за те, що поділився з кимось адресою. Це цілком імовірно. Раптом повітря розітнув спів пташок. Він пролунав десь зодалік, йому відповіли з другого боку, потім ще з третього, це солов'їне перетягкування небовом заполонило все надовкіл. Повільні модуляції переходили на швидкі, солов'ї мовби захлюбувалися мелодією і намить замовкали, а за хвилю знову входили в неймовірний паянливий екстаз. Я почув, як розчахнулося на горі вікно, професор висунув голову і буркнув, відколи тут такі солов'ї? Це, мабуть, така солов'їна ніч, промовила Ірма раз на рік. Невже. Ніколи не чув. А ще за хвилю спів замовк і настала тиша. Тиша не тривала довго. За кілька хвилин пролунав гуркіт безлічі моторів, а потім в моє. Маленьке віконце вдарив потужний промінь прожектора і хрипкий гучномовець голосом комісара обуха звістив, «Усі, хто в будинку, виходьте з піднятими руками. Ви оточені. Нарешті. Однак я все ще в небезпеці». Мене можуть використати як заручника. В будинку затраскали двері і вікна, затупотіло безліч ніг. Раптом щось дзенькнуло об грати і впало за вікном на землю. Що то було? Знову пролунав дзенькіт град, і знову щось від них відбилося і впало. Хтось щось мені хоче перекинути. Ось ще раз. Але цього разу на підлогу впало щось тяжке, завинене в рушник. Я розгорнув, мій люгар. Голос Пурцеля потішив, тримайся там. Я поклав зброю до кишені і знову сів під стіною навпроти дверей. Як я й здогадувався, вони справді вирішили використати мене. Заскреготав ключ у замку, двері відчинилися, а на порозі з'явився Клаус. «Вставай і виходь!» Гаркнув він. Я слухняно підвівся і рушив до нього тримаючи руки в кишенях. Він не сподівався, що в мене буде зброя, і коли я раптово тицнув йому цівку люгера в живіт, зойкнув. Я відібрав у нього автомат, з усього розмаху вдарив руків'ям пістолета по голові, і він, важко ковтнувши повітря, звалився на підлогу. Потім я зачинив двері на ключ і пішов шукати професора. Всюди в будинку панувала темрява і кипів жвавий рух, одні щось палили, другі зводили барикади. На мене ніхто уваги не звернув. Я тихо піднявся і вдарив ногою двері. Професор палив папери в коменку. Від несподіванки він шарпнувся до столу, але його зупинив, наказавши сісти в крісло. Ірми не було. Професор не послухав і висмикнув шухля до столу. Я вистрілив йому в ногу. Він упав і люто заскреготав зубами. В коменку жваво горіли папери та цілі папки. Я висмикнув з коменка папку, що не встигла згоріти. Саме ту, де було вказано деньха, накажіть їм здаватися, звалив я професору і подав телефон. «Спочатку перетягніть мені ногу», – прохрипів він. «Ви і самі з цим чудово впораєтеся». Сказав я і, знявши з вішака кроватку, кинув йому. Він, не сперечаючись, перев'язав собі ногу вище рани, потім підняв слухавку і прокричав «Віллі!» «Все!» «Кінець!» «Припиняйте!» «Ми здаємося!» «Нічого не бійся!» «Все буде гаразд!» «Так!» Це мій наказ, він поклав слухавку і подивився на мене, ви навіть не усвідомлюєте, яку дурницю робите. Але скоро переконаєтеся. Ви всі пропадете разом з цією недоробленою річчю посполитою. А могли зробити таку кар'єру? Я перебив його, куди поділася Ірма. Вона ще вас хвилює. Він розсміявся, втекла. Шльондра. Я підійшов до вікна і виглянув. З будинку почали виходити всі, що тут зібралися. Поліція їх садила до автівок і відразу відвозила. Я гукнув, гей. Я тут. Не знаю, чи хтось мене почув у тому галасі і гавкоті собак. Мене діймала спрага і духота. Я перехилив вино просто з пляшки. За хвилину до кімнати увірвалась поліція на чолі з комісаром. Ага. Зрадів він. Побачивши професора, ось де ви, голубчику. Не маєте права мене рухати. Крикнув професор, у мене дипломатичний пашпорт. Знаємо про ваш пашпорт. Забирайте цього дипломата. Професора повели по руки, а він стрибав на одній нозі. Там у підвалі не забудьте ще одного, сказав я, я його оглушив. Це Клаус, який убив шпака. Обух послав поліцейських до підвалу і сказав. Ти не уявляєш, а, яка була халепа. Вони імітували в той самий час грабунок на Левандівці. Тому тебе вистежувала лише частина агентів. Якби не твої батяри, все пропало би, вони таки зголосилися до вас. Йо. Вони весь час тримали тебе на оці. Але ми не могли прибути раніше, поки не зібрали достатню кількість агентів. Конарський теж тут власне робить обшук. Ось передай йому, я простягнув папку. Що тут? Дідько його знає. Встиг лише побачити, що у них були дуже оптимістичні сподівання на деньха, який припадає на 1 вересня. Може, конарський дошолопає, що це означає. А ти сам не здогадуєшся? Ти поважно не хотілося вірити, що це день якого всі з тривогою чекали, день початку війни. «Невже так скоро?» Я кількома словами переказав йому те, що почув від професора Єрми і вручив записник шпака. Він швидко пробіг очима останні записи і свиснув. «Ти ба, як воно перекрутилося? Кого ж він там побачив? Ви кулю при ньому не знайшли?» «Ні». Треба буде попросити Шпакову, щоб уважніше обстежила його вбрання, якщо ще не віддала Гандела сам. Комісара покликали, він вийшов. Я вирішив обстежити кабінет професора. Жодних цікавих документів не виявив. Зате знайшов у відчиненому сейфі, звідки викидали у вогонь папери пачку 100-доларових купур. Мабуть, 1005. п'ять. Ну, не лишати ж їх невідомо кому. Батяри чекали мене біля входу і кинулися обіймати. «Ну, Марцю!» – кричав Пурцель, – ми вже тебе не відпустимо. «Гайда з нами до шинку, мусимо празникувати сесю акцію. Я не мав сил сперечатися. Дорогою я поцікавився, звідки він довідався, що я у підвалі. Коли зачався той страшний гуркіт моторовий, Дивлюсі, якась, чуєш, фесткобіта щось моцується закинути у віконце. Тося відбиває від град і падає. Я підбіг і питаю, що то вона робе. А вона каже, жи там у тім льосі замкнули тебе. І треба тобі закинути пістолети. Ну, я й закинув. І куди вона потім поділася? Її гранатові забрали. То, видно, вона з тої самої компанії. Ти її знаєш? А? Йо, кивнув я знаю. Розділ 14. 31 серпня 1939 року, четвер. Після нічної пиятики в шинку я спав до обіду, а щойно потім завітав до комендатури. Обух сидів на Що Щося стало? запитав я, та що, що. Ми мусили їх усіх відпустити. Окрім Клауса. Як? Ну так. Криєвок зі зброєю ми не знайшли. Німецький консул влаштував скандал, і ми всіх їх відправили у вагоні до кордону. Геть усіх. Окрім Ірми і Баронаси. Ці мали всі папери в порядку, і підстав їх викидати за межі країни нема. А що з Зябловом? Ви його не затримали у справі коса? Звісно, ні, Роман відмахнувся, ще не вистачало нам з Росією мати скандал. Жодних доказів і так нема. Єдиний свідок псевдокаміла мертва. Декартеж. А чи є довіра словам професора Єрми? Завдяки ірмі я добув свого люгера. О яка потужна сила кохання! Зіронізував він, але врешті можемо зосередитися на маніакові. Сьогодні увечері випускаємо кілька заманок. Що ти маєш на увазі? Те, що дівчата будуть прогулюватися після восьмої вечора вулицями. За ними буде стеження з вікон. Раптом до моїх вух долинуло гучне щебетання, таке саме, яке я почув у підвалі вілли. Батяри. Здивувався я, звісно. «Знаєш, нам дуже сподобалося оте батярське щеглювання. Мусимо і наших агентів навчити. Зараз, власне, відбуваються перші уроки. Цього разу батяри знову зголосилися нам помогти. А то як? Здивувався я, видиш, одна з офірто Сабіна виявилася небогою твого кумпля швалера. Ну і тепер вони свій талант щеглювання застосують при вистежуванні маніака». Але як тепер з тою теорією пана Германа? Ти про іменників. Все і далі грає. А то як? Швелер розповів, що вона мала два імені – Сабіна і Текля. Батько Єврей назвав її Сабіною, а мама – Українка – Теклею. У Сабіни імени 29 а в Теклі – Але ж звідки вбивця міг знати це, якщо вона в ресторації використовувала лише перше ім'я? А от це нас теж дуже цікавить. Вбивцею, видно, є хтось, хто має доступ до документів. Хтось, хто міг збрехати, що має презент від брата. Сабінен брат виїхав до Палестини і пропав без звісти. Хтось про це знав. Але що ж далі? Хто може бути наступною жертвою? Обух в задумі погладив підборіддя. Пан Герман наполягає, що треба відштовхуватися не від звуку, а від літери. Себто від літери вай. Іменини Ясміни задалеко. А от іменини Юстини, 5 вересня. Пишеться польською Джастина, а німецькою – Ястина. Гадаєш, ми вистежуємо німця. Ну, він же ж звертається німецькою. Але каліченою. Можливо. Це якась говірка, що звучить так для нефахового вуха. Розділ 15. 1 2 вересня 1939 року, п'ятниця та субота. Я прокинувся від галасу з вулиці, визирнув у вікно й побачив, що вся вулиця перегукується з вікон страшною новиною війна. Я увімкнув радіо і почув, що Німеччина напала на Польщу. Почалося. Прошепотів, я й став швидко вдягатися. Відразу в голові закрутилося вихором, що маю робити. Куди бігти? Щодня запитував Шимона, чи приносили мобілізаційну картку? Ні, не приносили. Не довіряють. У 1920-му довіряли, а тепер ні. Запарив ячмінну каву, але хліб з сиром не ліз до писка. Відклав його і задумався. Але роздумимо і перебив делікатний стукіт у двері. Так могла стукати тільки жінка. Я відчинив. На порозі стояла Ірма з пляшкою віскі і бляшаною пушкою бразилійської кави. Я навіть розкрив рота від здивування і забув його закрити, коли вона, підступно усміхаючись, граційно прошмигнула попри мене, увійшла до вітальні, поклала пляшку і каву на столик, Потім сіла на канапу і закинула ніжку на ніжку, демонструючи звабний вигин ніг в прозорих панчухах. Я зачинив двері і подивився на неї, очікуючи притомного пояснення. І воно прозвучало. «Що, мій любий? Я тебе зуміла здивувати. Сідай і попустися. Тебе дивує мій візит. Не дивуйся. Моя пропозиція залишається в силі» після того, як ви мене замкнули в підвалі і, можливо, збиралися ліквідувати. Не мели дурниць. Ніхто тебе ліквідувати не збирався. Тільки й усього, що посидів бити до сьогоднішнього ранку. Який би почався для тебе так самісінько красиво, як і цей. Не дивися на мене очима вчителя алгебри. Краще налий. Тож я тебе врятувала. Мабуть, уже знаєш. Знаю. Я тобі вдячний, відповів я, слухняно наповнив келешки, і ми випали. То ось про який день хай шлося, промовив я, так. Вже бачиш, що я мала рацію. А тепер послухай мене. Те, що Польща буде розгромлена і окупована, нема сумніву. Будь-який опір безглуздий, і ні тобі, ні загалом українцям нема сенсу в цю забаву впрягатися. Нас і так вилучили з неї, не надіславши мобілізаційних карток. Ну, ось бачиш, як вас оцінили. Але якщо ти гадаєш, що Галичина опиниться під німцями, то дуже помиляєшся. Скажу тобі те, чого ти не можеш знати. 23 серпня було підписано угоду між рейхом і Совєцьким Союзом про поділ Польщі. Отже, за два тижні тут будуть не німці, а руски. Я не знав. Чи їй вірити, але ймовірність такої угоди могла мати підстави після того, як ідея антигітлерівської коаліції провалилася. «І яка твоя пропозиція?» Запитав я, спробуй викласти у своїй газеті таку ненав'язливу думку, що не варто українцям втручатися у німецько-польську війну. Це марна витрата сил, які вам ще згодяться. Запізно. Мій новий час закривається. Завтра вийде скорочене останнє число, і воно вже заповнене. Зосталася лише одна газета-діло. Тоді я раджу тобі і твоїм друзям тікати звідси на Захід. Найкраще це робити в напрямку Румунії. Бо коли прийдуть русські, буде всім дуже не солодко. Особливо державним службовцям, зокрема суддям, прокурорам, поліції та кадровим офіцерам. Так що і обуха попередь. Газетярів теж не помилують. Ти ж бо не раз писав про сталінський терор, про голодомор. Згадають і твої захоплюючі рецензії на пекло на землі, ти все це читала. Так, любий, я читала майже все, що ти друкував. І останній твій репортаж про танцівниць теж. Надзвичайно цікаво. Дякую. А в тебе які плани? Будеш тікати. Я тепер офіційно працюю в німецькому консуляті. Мене все це ніяким чином не. Торкнеться. Що з маніаком? Ви наблизились до розгадки. Лише трохи. Розкажеш? Ні. Чому це тебе цікавить? Просто так, знизила вона плечима, чим це в тебе смердить? Я принюхався. Пахло ячміною кавою. Ти паєш ату гидоту. Ось маєш справжня кава. Завари, будь ласка, ату вилий. Мені три ложечки. Цукру не треба. А я й не п'ю з цукром, а з медом. З медом. Які чудесні відкриття ще мене очікують. Вона усміхнулася, не зводячи з мене очей. Потім зітхнула, душно в тебе, і, заки я заварював каву, Стягнула з себе сукню, зоставшись лише в білизні і панчохах. Я слабка людина, тому не опирався інстинкту, взяв її на руки і заніс у ліжко. Ми обоє були нестримні і божевільні, лопотіли одне одному все, що виринало на язику, захлиналися цілунками і не думали про війну. Але війна думала про нас. Вона насувалася все ближче. Коли ми лежали на розборханій постелі. Попивали каву і віскі і мовчали або гомоніли надалекі від війни теми, о пролунав у небі глухий шум, який поволі тривожно наростав. Ми кинулися до вікон і побачили німецьку ескадру, що летіла високо над нами, скидаючись на величний ключ срібних птахів. Летіли вони в напрямку головного двірця трійками, посередині бомбардир, а обабіч мисливці. За кілька хвилин бомбардири стали знижуватися і на висоті двісті, 300 метрів скидати бомби. А потім різко набирали висоту і знову займали своє місце в трійці. Бомби розтинали повітря з гучним свистом, а відтак усе здригалося від страшного вибуху. Все це тривало зовсім коротко, і раптом настала мертва тиша. Зовсім мертва. Здавалося, все живе, разом із пташками, зачаялося, запалося під землю, перечікуючи це жахіття. Проте Летунська сирена обізвалася щойно через кілька хвилин після того, як уже все затихло, викликаючи у львів'ян тільки обурення. Та й було чого. Ну, тож треба, промовив я, цілими місяцями перед тим привчали нас, що маємо робити на випадок ворожої атаки, демонстрували місця, де можна ховатися, випробували різні види сирен, а тут нам доводиться пережити велике бомбардування без найменшого попередження. І то о полудні. Ось бачиш, сказала Ірма, що з того, що Конарський завдяки тобі довідався про Деньха. Я увімкнув радіо. Бомби впали на будинки в околиці вулиці Перацького, за кількасот метрів від двірця та на залізничній майстерні. Наступні атаки бомбардирів уже попереджувало ревіння сирени, люди встигали ховатися до підвалів, бо бомбосховищ у Львові не було. Але потужні бомби пробували нерідко весь кількаповерховий дім аж до пивниці. І тоді гинули всі, хто там шукав захисту. В одній пивниці люди подушилися, коли бомба розірвала газові рури, а гори цегли загородили всі входи, в другій людей затопила вода з розірваних водогонів. Мов би, перечуваючи останні щасливі і безтурботні дні, ми зірмою всю п'ятницю і суботу віддавалися бурхливим любощем, в яких не було ані сліду справжніх глибоких почуттів, а були тільки жага любові і бажання забутися, спати, бачити фіалкові сни і не прокидатися в цьому страшному непередбаченому світі. Час від часу я вмикав радіо, і ми слухали новини, але не чули нічого втішного. На шпальтах газет війна дала про себе знати 2 вересня, повідомлялося про бомбардування багатьох польських міст, про збиття 16 німецьких літаків. У суботу ми вирішили пообідати в місті. Пішли на ринок до Атляса і сподовом побачили давній Львів з тлумами перехожих на академічній, зі столиками під дашками, де мирно собі сиділи люди і частувалися, а з вікон лунала музика. Не пропали ніде і вуличні співаки, а з ними і жебраки. Львів ані на хвилю не перервав свого нормального життя. Ось продзвенів трамвай, яким керувала молоденька Моторова, продзвенів колією, яка ще зранку. Була пошкоджена бомбами. Ніщо не здатне вивести Львів з рівноваги. Живемо далі. Розділ 16. 3 вересня 1939 року, неділя. Завже звичайною звичкою Ірма зникла з самого ранку, залишивши мене в ліжку. Коли я продер очі, побачив на столі записку, люби марцю, коли мене мосно запрагнеш, телефонуй до консуляту. Твоя Ірма. Того дня я ще її так моцно не запрагнув. В комендатурі все ще не було новин стосовно маніака. Дівчата й далі швенділи вечорами під пильним оком та агентів, і всі в поліції мали сподівання на 5 вересня, шукаючи Юстин серед фордансерок та повій. Це не було простим завданням, бо майже всі вони вживали різні імена. У всіх рестораціях сиділи агенти, вже не по одному двоє. А щонайменше четверо. Для цього залучили студентів, кожен з яких мав у презент по дві гальби пива, одну від ресторації, другу від поліції. Ромку, промовив я до комісара, коли ми зосталися самі, німці з совєтами уклали пакт. Галичина дістанеться руским. Він поглянув здивовано на мене. Ти вже здався. Ще ні. Але маю сумнів, що втримаємо ту армаду. Та ще із обох боків. Нікому не кажи, бо обірваш, застеріг він мене, поляки з Ізом дивляться на українців, відправляють паками до Берези Картуської. Навіть священників і черниць, обзиваючи їх коровами. Вони все ще вірять у перемогу. Можливо, небезпідставно, якщо Англія і Франція почнуть рішуче діяти. А може, є Америка? Ти не читався газет? На жаль, Усі ці красиві новини мають мало спільного з правдою. А нам треба пам'ятати, що рускі таких, як ми, арештують насамперед, як і всіх державних службовців та військових старшин. А це ти вже встиг з Ірмою поспілкуватися. Як ти здогадався? Усміхнувся я, а що тут здогадуватися? Я слухав німецьке радіо. Вони те саме сказали. Вони сказали щось про пакт. Ні, але обіцяли полякам лояльний режим. І що коли не підкоряться, то отримують совєтську окупацію. Ну і далі те, що й ти, про державних службовців і таке інше. Що будеш робити? Служити. Що же ще? На фронт мене не послали. Не довіряють. Директор навіть порадив тихенько піти у відпустку, але Конарський мене захистив. Займаюся тепер винятково нашим душем. Але поступу нема. Нема, зітхнув обух, чекаємо. Задзеленчав телефон. Обух підняв слухавку і відразу простягнув мені. Телефонувала Рося. Ага, я так і знала, що застану тебе тут. Хочу запитати, чи не пішов би ти зі мною до кіна. Дівчинко, сказав я, йде війна. Так. Я знаю. Але дуже хочеться заковтнути ще там того мирного життя. То як? Її голос бринів, як пісня, мені хотілося його слухати і слухати. До якого ти хочеш кіна? Поцікавився я до Альгамбри. А що там? Вбивство в Монте-Карло. Я розсміявся. Щоб яскіс, коли не про маніака. Дуже актуально. Всі хвалять, відповіла вона з легка ображеним тоном. Ми домовилися на четверту. Йди, йди, махнув рукою обух, не скоро така нагода випаде. Обом було сумно. Я обняв його і поплескав по плечах. Ми знову через двадцять років біля розбитого корита. Дорогою до кінотеатру я зазирнув у пасаж миколяша. Бойка з печеними каштанами при вході вже не було. Всередині було тлумно, люди й досі не втратили цікавості до прикрас, гарного посуду, вбрання. Біля трафіки вишикувалася довга черга курців, які цілком слушно вирішили зробити запаси того, що скоро стане дефіцитом. Я не був аж так узалежнений і не склав їм компанію. Львів, незважаючи на війну, продовжував жити жвавим світським життям. В кнайпах їли і пили. А вечора ми і співали, і танцювали, кінотеатри працювали, як і раніше. В Копернику показували сина Франкенштейна, в світовиді поразку білої кобри, в Атлантику, шифр 4,18, в Міражі, Трафальгар, в Ріальто – Додек на фронті, в Апольо, на крилах слави. Про війну свідчили тільки черги до крамниць і постійні пересування війська. Альгамбра містилася в самому кінці Коперника. Коли прийшла рося. Я вже мав у руках квитки. Кінотеатр був заповнений наполовину, ми сіли на гальорці. Однак нам так і не вдалося довідатися, хто там був маніаком, бо серед сеансу на нас обвалилося небо. Спочатку долину гуркіт літаків, потім засвистіло щось у повітрі і прокотилася жахлива детонація, але мало хто сприйняв це як вибухи бомб, залунали заклики не нервуватися і не поширювати паніки, бо це, мовляв, Звичайні протилетунські вправи. Та ніхто не повірив, люди чиєм душ кинулися до дверей, перевертаючи стільці, падаючи, чіпляючись одні за одних. А за хвилю обвалилася велика частина стелі ближче до екрана, і на наших очах десятки людей опинилися під завалами. Гальорку не зачепило, але стеля і далі сипалася, тріщала разом зі стінами. Я схопив росю за руку і потягнув до найближчих дверей. Щойно ми вибігли у вестибюль, за нами гахнула стіна і сіра курява оточила все надовкіл. Ми пробиралися на помацки, все круг нас дрижало, згори сипалися електричні іскри, а з-під завалів добувався крик. Не видно було, хто кричав, ми йшли в суцільному тумані, долаючи гори каміння, скла і залізяча. Попри нас рухалися темні тіні, вони стогнали, зойкали, падали, піднімалися. З-під завалів добувався стогін. Але ніхто нікому не помагав, бо вся будівля могла осьось -ось обвалитися і поховати під собою усіх, хто зумів поки що врятуватися. Врешті ми вирвалися з того пекла, і якраз вчасно, бо дах кінотеатру опав остаточно і ув'язнив решту людей. Ми були з ніг до голови в поросі і стояли розгублені. Літаки відлетіли, в місті знову запанувала тиша. Але скоро її розірвали поліційні та пожежні машини. Почали збігатися звідусіль люди і намагатися бодай когось рятувати. Я обтріпав Росю і сказав чекати мене в деляпе, а сам долучився до рятівників. Та що ми могли зробити руками? Тільки й того, що перекидати з рук у руки цеглу, залізні штаби, а більші бетонні перекриття з арматурою нам були не під силу. Все це марне копошіння тривало, може. З годину. Потім надійшли військові з технікою і перейняли від нас естафету. Я обтріпався і подався до каварні, де чекала на мене Рося. В туалеті помов руки, витер від пороху мешти і зайшов усередину. Перед Росою стояла наполовину порожня пляшка іспанського вина і два келихи. Ого! Вигукнув я, вмощуючись біля неї, заливаєш стрес. Ледве заспокоїлася. Я налив вино і випив, не смакуючи, та кивнув кельнерові, щоб приніс другу пляшку. Тепер тільки це нам і залишається, сказала Рося, ти віриш, що вдасться розбити німців. Вся надія на Францію і Англію. Передай татові є така певна звістка, що галичина дістанеться москалям. Боже! Ми пропали. Вона затулила обличчя долонями. Мені хотілося зробити те саме. З невіра і безвихідь. Насунулися на мене. Світ загрузає у великій війні, а ти – маленька мураха, що намагається вижити в цьому пеклі. Життя вже не буде таким, як досі, зітхнув я, і що робити? Куди тікати? Вона поглянула на мене за сльозаними очима, в яких читався розпач і страх, але що я міг їй порадити, якщо сам для себе не бачу жодної ради? Ну... «Мені краще втекти до німців», – сказав я, – «а твій батько, гадаю, знайде спільну мову з совєтами». Вона поглянула на мене похмурим поглядом і похитала головою, але змовчала. Розділ сімнадцятий. 4 вересня 1939 року, понеділок. Дівчина лежала у ванні і слухала радіо. Звучала класична музика, яку переривали короткі зведення новин. Новини були вдавано-бадьорі і оптимістичні. Учора Британія та Франція оголосили Німеччині війну. Бог почув наші молитви. Польща врятована. Залунали бравурні марші і пісні. Дівчина усміхнулася і вимкнула радіо. Задзаланчав телефон. Вона простягнула руку і сказала, Галю. Незнайомий чоловічий голос промовив далекою від досконалості німецькою. Доброго вечора. Телефоную за дорученням пана Зяблова. Він хоче вас бачити в дуже пильній справі. У якій саме? Цього я не можу сказати по телефону. Але це у ваших інтересах. А ви хто? Працівник консуляту. Перцов Сергій. Добре. Коли? Бажано вже. Я ще у ванні. Не біда. Я зачекаю вас в автівці. Він на набіляка 27. Я й пішки можу дійти. Ні, він вас чекає на погулянці. Там є всі умови для безпечної розмови. Гаразд. Буду за квадранц». Вона поклала слухавку, вийшла з ванни, ступила на м'який килимок і стала витиратися. Голову вона не мила, волосся було сухе і зібране в пучок на маківці. Потім швидко причепорилася і прихопила торбинку, дорогою все ще сумніваючись, чи робить правильно. Зійшла вниз. Зяблов. Що йому від неї потрібно? Але ні, відмовлятися не варто. Перед будинком стояв чорний майбах з відкидним верхом. Водій привітався. Мав приємний голос. Десь вона вже його чула. Де? Його німецька була доволі химерною. Зрештою, з прізвища видно, що не німець. А польською не володіє. Симпатичне усміхнене обличчя схиляло довіритися йому. Вона сіла заду водія і поклала торбинку на коліна. Авто рушило. Над вечором у комендатурі тривала нарада за участю старого комісара поліції пана Германа. На столі було розкладено мапу. Усі вулиці в центральній частині мали бути обсаджені. Батяри перебували безпосередньо на розі кожної вулички. Поліцейські агенти стежили з вікон. Як виглядає маніяк, ніхто не знав, але кожна молода жінка мусила опинитися в полі зору. Я уважно вчитувався в календар імениниць. Щось мені не грало з тією Юстиною. Чи правильно ми визначили ім'я? Досі вдалося знайти серед форданцерок, кельнерок та Повізо два десятки юстин. За кожною відбувалося стеження. Душі вишукує офіри лише в центральній частині міста, очевидно, погано орієнтуючись в інших дільницях, сказав пан Герман, це полегшує нам вирахування вірогідних офір. Все вказує на те, що він не місцевий. Польську знає погано, німецьку теж. «Їздить на Майбаху. А у Львові тих Майбахів кілька десятків. І більшість темні. Його роздуми перервав телефон. Комісар підняв слухавку. «О, доброго вечора, пані Шпакова». «Так-так. Слухаю». «Що?» «Добре, він поклав слухавку і з заклопотаним виразом повідомив, пані Шпакова за нашою вказівкою стежила за Ірмою». Щойно вона сіла до Чорного Майбаха. Реєстраційний номер – Б41266. Номери 40, 44, реєстрація львівська, сказав пан Герман, авто приватне. І нарешті – Майбах. Пані Шпакова взяла таксі і поїхала за ними в напрямку Погулянки, продовжив комісар, авто заїхало на подвір'я якоїсь вілли. Там темно, і вона нічого не бачить. Щоб це. Мало означати, важко сказати. Наступний дзвінок був від агента Рачка, той теж повідомив про Ірму і Майбах, і теж телефонував з погулянки. Може, це нічого не означає, а може, щось і означає, промовив пан Герман, Ірма, вочевидь, має домовлену зустріч. Все, їдемо туди, скомандував обух. До авто сіло нас четверо, комісар, пан Герман. Капрал Радомський і я, ми швидко промчали вулицею Кохановського і виїхали на погулянку. Там у затінку побачили пані Шпакову і нашого агента. Вілла по той бік вулиці була закутана плющем, вікна щільно зашторені, світло ледве пробувалося з вузеньких щілен. Майбах стояв на подвір'ї. Довкола панувала тиша. Хто був у машині? запитав комісар. Ірма і водій, відповіла пані Шпакова. То водій Зяблова доповнив агент, вони вийшли завтра, цілком дружньо бесідуючи. В будинку вже хтось на них чекав, бо пробувалося світло. «Власне, в нас нема поважної причини думати, що це майбах душія, промовив пан Герман. «Нема», – погодився комісар, – «але ми можемо знайти причину, щоб підкрастися і послухати, що там відбувається». Ніхто не заперечив, і ми рушили до будинку. Фіртка була замкнена. Я вийняв відмикачку і швидко здолав замок. Опинившись попід вікнами, почули шамотняву, що долинало зсередини, щось грюкало, переверталося. Пролунав жіночий скрик, потім чоловічий. Знову гуркіт. Що ж, нам пора, сказав комісар. Ми підбігли до дверей, однак вони були зачинені. Тут відмикачки не помогли. Радомський попрохав його підсадити до вікна. З одного удару він вибив шибу пістолетом і, не вагаючись, в когось вистрілив та вскочив усередину. За ним ми підсадили і агента. Знову залунав гуркіт і чоловічий крик. Голос капрала наказав комусь лягти на підлогу. Агент відчинив середини двері, і ми увірвалися в будинок. На підлозі лежала завеязана Ірма, вона мала синці на шиї та розбиті вуста, з яких текла кров. Неподалік скрутився бубликом високий кремезний чоловік, водій Зяблова. Мав пробиту кулою праву долоню. Ірму розв'язали. Я поміг їй піднятися і відчув, як їй важко втримати рівновагу. Скидалося на те, що вона геть п'яна. Однак вона все ж вирвалася від мене і з усієї сили копнула водія в голову, а потім знову опала на мої руки. Я підвів її до фотелю і посадив. «Що тут трапилося?» – запитав комісар. «Ха!» Тішився Радомський, як я його поцілив. Одним пострілом вибив йому з руки пістолета. «Ти чудово списався!» – похвалив його комісар, «дайте Ірмі води!» Оцей гівнюх виманив мене з хати, промовила Ірма, напившись, буцім до мене має якусь справу зяблов, язик у неї злегка заплітався, вона важко дихала, я дурно повірила. А тут він запропонував зачекати кілька хвилин. Мовляв, зараз зяблов спуститься. І пригостив мене шампанським. Коли я випила, то за хвилю відчула запаморочення. І тут він накинувся на мене і став душити. Я й зараз чуюся, наче геть п'яна. Я відбивалася, як могла, але сили мене покидали. Що за холеру він мені налив? Він був сам. Запитав пан Герман. Здається. Але не буду стверджувати, бо мені накинули на голову мішок і стали виязати. Можливо, був ще хтось. Я чула запах цинамону. Хто був з тобою? Запитав у душі я пан Герман. Той пробурчав, спочатку за курю, а тоді скажу. Кури, дозволив комісар і подав йому рушника. Водій підвівся, обеємотав, сидячи, рушником руку і вийняв з кишені дзигарничку, а з неї папіроску. Капрал підніс сірника. Водій смачно затягнувся, загадково усміхаючись, потім швидко ще раз затягнувся і ще раз, якомога глибше. Разом із димом долинув до нас специфічний запах гіркого мигдалю, але було запізно, він звалився спиною на підлогу, а з його рота закублилася густа піна. Ще кілька разів сіпнувся і завмер. Пан Герман вилався, шлях трафить. Як же ж ми попалися? В папір осі був ціаніт. Отруївся, скотина, сказала Ірма без вдоволення. Коли ти їхала з ним у машині, чула цинамон. Запитав я, ні. Тільки тут. Але зараз його не чути. Ми обійшли весь будинок, зазирнули і в підвал, і на стриг, але жодних слідів таємничого другого, якщо він був узагалі, не знайшли. В підвалі, щоправда, було незамкнене вікно, кудою він міг чкурнути. Але Майбах зостався на місці. Мовне підтвердження наших роздумів почувся гуркіт мотора. І якесь авто на великій швидкості промчало у бік центра. Але то був не майбах. Че чорт. Похитав головою комісар, треба було оглянути вулицю. Десь ще ховалося друге авто. І що тепер? Запитав капрал, можемо звітувати, що душі я пімано? Можемо, кивнув комісар, хоча він поглянув на мене, а скочено до будки і зателефоную зяблову. Зараз тобі запишу його телефон. Додому. Звісно, що додому. Він дав мені номер, я вибіг на вулицю. Будка стояла на розі. Я набрав комутатор, -то сказав пароль поліції та попросив, щоб заєднали з помешканням Зяблова. За хвилю жіночий голос повідомив, що пана Зяблова нема вдома. Напровсяк я попросив набрати номер Кисіля. Його доволі довго шукали. Врешті він узяв слухавку, і я почув його підхмалений голос, Гальо. Слухаю. Доброго вечора, пане Кисіль. То Марко Крилович. А, нічний репортер. А ви чого нинька не в мене? А що там у вас? Ну, та що, прощальний вечір. Мусимо ще останній раз поспілкуватися в приємній компанії, бо далі невідомо, як буде. Вам мали телефонувати. Мене не було вдома. А скажіть, чи пан Зяблов зараз у вас? А я каже. Як же ж без нього? А давно він прийшов? А того я вам не скажу. Здається, як і всі. То купа народу. За всі не встежеш. «Фалюйте сюди. Треба розслабитися. Мені Марося вповідала, що ви пережили. Винен вам пляшку доброго напою. Добре, але я хотів би упевнитися, що він зараз у вас. Але ж ви цваний. Гаразд, зараз гляну, зачекайте, за хвилю він повернувся, кажуть, він у садку. Взяв купальний костюм і плаває в басейні. То я вас чекаю». Я хотів попрохати його, щоб все ж таки пересвідчився, чи зябло в справді у басейні, але кисіль вже поклав слухавку. Я повернувся на віллу і переповів розмову. Кажуть. Перекривив обух, чому ти не наполіг, щоб він пересвідчився? Бо він кинув слухавку. До того ж уже був добре під хмелем. Мабуть, тобі варто скористатися запрошенням і побачитися з зябловом. З лазнички вийшла Ірма, вона вже встигла виблюватися з допомогою пані Шпакової і виглядала значно притомнішою. Отже, сьогодні ви могли стати черговою офірою цинам нового душія», промовив комісар, і тільки завдяки тому, що за вами відбувалося безперервне стеження, ви врятовані. Мусите бути вдячні пані Шпакові і нашому агентові. Так. Це дуже приємно, весь час перебувати під чиємсь пильним оком, зіронізувала Ірма. ламін, сказала пані Шпакова, принюхуючись до келиха, з якого випила Ірма, він сильно збиває кров'яний тиск і зневолює людину. Але ця доза на вас не подіяла, як належиться. Перед візитою до Зяблова ви щось вживали. Я випила горня міцної кави з коньяком. Це вам, безперечно, помогло. Пан Герман кілька хвилин гортав свою незмінну книжечку, врешті підняв очі і задоволено усміхнувся, з іменинами вас, панночко. Що? Не зрозуміла Ірма, а ми всі здивовано зиркнули на екс-комісара. Так-так, з іменинами. Бо нині, 4 вересня, якраз іменини Ірма Гарди. А ми не второпали, що йшлося не про ім'я Валентина, а про російське Валентина. Треба було шукати не дівчат на букву Вай, а тих, які най. Я й далі нічого не розумію, сказала Ірма. Душі убивав жінок у дні їхніх іменин таким чином, щоб з перших літер їхніх імен вийшло ім'я якоїсь Валентини, пояснив пан Герман, ми ж, маючи вже шістьох жертв, отримали ім'я Валентина, а тому шукали ім'я наступної жертви на літеру Вай. І помилилися. Це був той самий, що нападав на мене, сказала Ірма, нарешті я пригадала собі його голос і запах. Що за запах? Запитав комісар. Запах гвоздики. Пані Шпакова метнулася до лазнички, затраскали дверцята шафок, і за хвилю повернулася з флаконом парфумів красна гвоздика. Ірма взяла з її рук флакон, понюхала і скривилася. Так, то вони. Гидота. Ну що ж, звернувся пан Герман до комісара, можете, пане Романе, доповідати керівництву, що справа душія завершена? Геєм, похитав головою комісар, чомусь в мене таке відчуття, що це ще не кінець. Кому належить ця вілла? Запитав я совєтському посольству, відповів обух, вони тут облаштовують прийняття. І поки ніхто з них не впав нам на голову, треба уважніше оглянути всі приміщення. Прошу до роботи, панове. Ви, пані Шпакова, і агент Рачек беріть партер, ми з паном Германом йдемо нагору. Радомський. Не позіхай. Обстеж підвал. А ти звернувся до мене, катай до кисіля і побалакай із зябловом. Послухай, що він буде казати про це все. Але не напирай. Делікатно. Ти мене зрозумів? Я кивнув. Можу взяти авто. Бери. Я викличу друге. Ти зі мною? Запитав я Ірму. З тобою. Хочу почути, що розповість Зяблов. Ми вийшли на вулицю. До будинку під'їхало санітарне авто, щоб забрати труп убивці. З авто вискочив Юзик Шнайдер. Що там? Ще одна. Сьома. «Нє», – відказав я, – «цього разу будеш мати труп маніака». «Що?» Здивувався він, ви його так і допали. «Курва!» «Я його буду різати з особливим задоволенням». «Тягніть ноші», – гукнув санітарам. Ми попрощалися і поїхали з Ірмою на Личаківську, де вечірнє життя буяло, двері всіх шинків були гостинно відчинені, а звідти лунала музика і співи. Уздовж будинків грубками стояли вії і махали нам руками, запрошуючи до забави. В казині зібралося зо три десятка гостей. Ніхто не грав ані в карти, ані в рулетку, лише їли, пили і вирішували проблеми Європи, обговорювали війну і демонстрували високі стратегічні таланти. Зябло всипав анекдотами, його кругла голова, ще мокра після басейну, була забита ними в чердь. Коли ми потрапили в поле його зору, він на мить затнувся і відвів погляд. Зате не зводив з нас очей Воронін. Цей торговий аташе скидався мені на більшого начальника, ніж віце-консул. До нас підійшов кисіль. Радий вітати. Частуйтеся і ні в чому собі не відмовляйте. Давні часи не повернуться. Дякую, сказав я і коротко описав йому сьогоднішню пригоду з душем. Однак про те, що той самий душі винен і в смерті його доньки, я змовчав, бачачи його веселий настрій. Такі речі краще сприймати на тверезо. Він похитав головою. З того, що я почув, у вас нема доказів, що їхній водій діяв у парі з кимось. Тому не радив би у нашій ситуації конфліктувати з Зябловом. Я й не збираюся. Чи не могли б ви його тихо відволікти від компанії? Зачекайте в моєму кабінеті. Я пошлю його туди. А ви розкоркуйте віскі з мого бару і пригостіть його. Ми так і зробили, я розкоркував пляшку, розлив на двох, і ми з задоволенням випали. Потім розлив ще. Третя чарка чекала на дипломата. Зяблов увійшов, усміхаючись, обличчя мав розчервоніле від випитого. Але увійшов не сам, а з Вороніним. Чомусь я не здивувався. Цілком слушно, що ви вирішили з нами перебалакати, сказав він, ага, це те віскі, про яке казав Кисіль. Налийте, будь ласка, і нашому торговому аташе. Він хляпнув у фотель, біля нього сів Воронін. Я узяв чарку з креденца і налив також йому. Воронін вискалив свої кінські зуби, підняв чарку і виголосив, за перемогу!" «Пане Зяблов, почав я, ви не знаєте часом, де ваш водій?» «Сєрьога!» «А хрін його знає, надбало промовив він, я відпустив його після того, як він завіз нас сюди. І ви обоє відтоді не покидали цього приміщення?» «Нє, не такі ми дурні, піти раніше за інших. Воліємо розслабитися, коли є така нагода. Грядуть величезні зміни!» Хто на розливі, щоб руку не міняти? Я налив знову і продовжив, бачите. Ваш водій виявився тим самим маніаком, який душив жінок. Він також застрелив Альберта Коса і Камілу. Що? Зяблов аж закашлявся, що ви таке кажете? Воронін закриктав з осміху, а живіт його затряся. Серьога. Та він тихіший трави! Цей ваш тихіший трави мене душив на погулянці, не втрималася Ірма, заманив туди, сказавши, що ви, пане Зяблов, хочете зі мною зустрітися. Що за нісенітниці? Обурився той, якби я хотів з вами зустрітися, то запросив би до ресторану. Одначе це так, сказав я, поліція його вистежила і впіймала на місці злочину. Він признався. Запитав Воронін. Продовжуючи розмовляти байдужим тоном і вдаючи, що насправді усе це мало його цікавить. Та вочевидь перегравав. Він мав при собі отруту. Заким ми його схопили, отруївся. Зяблов стенув плечима і зиркнув на Вороніна. Той виняв пачку Біломору, закурив і відкинувся розслаблено на спинку фотоля. Зяблов кивнув мені, щоб я налив. Які у вас докази, що то був маніак? Запитав Воронін, може, він просто запрагнув цю прекрасну жінку. Кров заграла, хто його знає? Він не вперше на мене нападає, сказала Ірма. О! Пожвавився Аташе, а я що кажу? Він, може, і маніак, але ви стали причиною. Не подумайте, що я його виправдовую. Зовсім ні. Я лише висловлюю глибокі сумніви в тому, що саме він був маніаком. У вас же ж нема жодних доказів. Я вже бачив усю безглуздість нашого спілкування, але мусив повідомити ще дещо. Поліція має докази щодо підпільної діяльності вашого консуляту. Їм відомо, що ви депонували коштовності і валюту євреїв, які намагалися виїхати до Палестини, а потім пропадали. Маємо теж свідків, які дивом врятувалися з корабля, який віз їх з Констанци до Одеси. Зяблов не стримався, щоб не розреготатися, це, звісно, найдотепніший анекдот, який я почув за сьогоднішній день. Ми до цього не маємо жодного стосунку. І зараз в умовах війни вам справді хочеться скандалу. Ні, я скрушно похитав головою, не хочеться. Та й не дозволять нам робити якісь різкі кроки. Просто хотів поінформувати. А як щодо декерових плівок, які ви нам обіцяли? Запитав Воронін, нахилившись вперед і просвічуючи мене рибачими очима, в яких читалося роздратування. Я вже пояснив, що їх забрала поліція. Ні, це не зовсім так. Ви самі їх знайшли і передали поліції, хоча в нас домовленість була інша. Це вам розповіла Наталія Рознер. Запитав я, а це хто ще, вбіса, така. Здивувався Воронін, похмуро звівши брови на перенісі Петя: ти чув щось про неї? Вперше чую. Професор Йоахім Гайнц стверджує, що передав її вам, сказала Ірма. Хто такий той ваш Гайнц? Воронін поволі наливався кров'ю, вимилати якусь абсолютну нісенітницю. Ніхто нам нікого не передавав. У нас є свої канали, щоб довідатися, як усе було насправді. І ви нас, Марку, сильно підвели. Однак я наполягав на своєму, німці на ваше прохання передали Наталію Рознер. Ви її допитали, бо вас цікавила папка з розрахунками Альберта Коса. Зябло всіпнувся і перезернувся з Вороніним, алкоголь його розслабив, він вже не стримувався і запитав, ви знайшли її? Ні. Наталія передала папку Декеру. І слід її пропав. «Що з нею сталося після того, як ви її допитали?» «Припиніть!» «Ви звірився віце-консул, я поняття не маю, хто така та рознер!» «А що до папки?» «Так! Вона нас цікавить!» «Мене теж цікавить, як Наталія опинилася в моєму помешканні задушена, зґвалтована, гола і без очей!» І ще, що ваші люди робили на віллі Декера?» Обоє раптом знервовано підвалися, цього разу уже не вдаючи награного спокою. «Дякуємо за інформацію. Я не для того вас наймав, щоб ви лізли в наші справи», – буркнув зяблов, «щось у мене горло пересохло від вашого віскі». «Ходімо, Льоша, хляпнемо водочки». Вони вийшли, а я зітхнув, ми довідалися те, що нічого не довідалися». Не варто було й пробувати. А до речі, ти переконана, що Гейнс не збрехав. Може, то він мені трупа підкинув. Вона станула плачима, нічого стверджувати не можу. Я не була присутня при допиті Наталії в нашому консуляті, бо мусила відпровадити мольтке. Мені стає біля тебе моторошно, пожартував я, не перебільшуй. Я була лише завиясковою між тобою і організацією. Мене вони ніколи не допускали до якихось своїх потаємних справ. Зате мені стає незатишно біля тебе. Чому? Вона прискалила очі. А що, якою була в ліжку та каміла Наталія? Е, -е ми так далеко не заходили, збрехав я впевненим голосом. А я каже вона все розповіла. І ти, засранець, перчив же жидівку? Не знаю, навіщо вона це вигадала? «Я з нею не спав. В принципі, мені байдуже. У мене до тебе значно глибші почуття. Але ніколи мені не бреши. Ходімо на діл. Найближчими днями нас не чекає нічого доброго. Може, Франція і Англія все ж таки, промовив я, підводячись». Ірма пирснула сміхом. Розділ 18 5 вересня 1939 року, вівторок. Її щоранкове непомітне вислизання з ліжка вже стало традицією, як і записки, в яких вона висловлювала мені свою любов. Може, це і справді любов. І чому б мені їй не піддатися? Мої роздуми перервав візит пана Покізяка, який сповістив, що наказав трагачем занести мої продукти до льоху. Долари з німецької вілли я передав нашому видавничому концерну, який ледь не в повному складі збирався в еміграцію. Але золотих після розрахунку з покізяком ще залишалося чимало. Я взяв у обуха авто і поїхав до колоніальної крамниці пана Губського та викупив у нього весь алкоголь, який там був. Здається, я тепер був готовий до тривалої облоги. По обіді я завітав до комендатури. В кабінеті обуха сидів інспектор і розглядав світлини з вілли, де було впіймано душія. Відклавши папку, запитав Отже, це був водій зяблова. Це остаточно. Комісар кивнув Так. Проте він числився не персональним водієм зяблова, а всього консуляту. Нам вдалося довідатися про нього дещо більше. Його батьків було репресовано, Батько Мордвин. А от мати – Волська Німкеня. Точніше, нащадок переселенців зі Швайцарії з місцяни Альголь. І тут цікавенка він, власне, і розмовляв Альгольською говіркою, яку всі сприймали за калічену німецьку. «Он воно що?» Здивувався інспектор, але, гадаєте, був не сам. Є така підозра. Однак жодних доказів нема. Праця в консуляті пояснює обізнаність вбивці з документами окремих жертв. Як у випадку з Сабіною? Ми ще тоді здогадалися, що це хтось, хто має доступ до документів. Що ви знайшли на віллі? Знайшли очі Сабіни в слойку зі спиртом, обух показав на шафу, де з полиції на нас дивилися очі бідолашної дівчини, а також знайшли сміт Вессон 38-го калібру. Куля якою вбито було Альберта Коса, випущена з цього револьвера. Але це ще не все. Юзик, роблячи ростин тіла шпака, знайшов у нього в шлунку кулю і гільзу. Шпак їх проковтнув, коли почув, що за ним йдуть. Це вже щось. Збадьорився інспектор, що ви можете сказати про кулю? Куля від пістолета Сауер 38 Доволі рідкісна в нас модель. Я напружився. Зауе. Я бачив його в охоронця доньки Кисіля. Інспектор і комісар подивилися на мене з подивом. Це цікаво, промовив інспектор, але навіщо Кисілю вбивати Декера? Мабуть, він знає щось таке, чого не знаємо ми, сказав я, хоча, як сказав професор Гайнц, Декер свою кулю заслужив. Можна лише подивуватися, скільки різних людей бажали йому смерті. «То що робимо?» – запитав комісар. «Нічого», – відповів байдужим тоном інспектор. «У нас нема певності, що це той самий пістолет. А навіть якщо той самий. То що це нам дає? Ну, припустімо, що застрелив декера охоронець кисіля. І що? В умовах війни одні речі нівалюються, перестають бути важливими і нагальними, а інші, навпаки, загострюються». Увиразнюються і стають життєво необхідними. Чи є для нас життєва необхідність з'ясувати достеменно, хто вбив негідника? Ми однаково карати нікого не будемо. За вбивство шпака у нас затриманий Клаус. Але вже надійшла петиція з німецького консуляту з вимогою його звільнити. Слова професора гейнца про те, що саме Клаус убив нашого агента, до справи не пришиємо. Мені все ж цікаво. Кого упізнав шпак, сказав я, а вам ніхто не заважає не шпорити в цьому напрямку, відповів інспектор, ми тут усі просто спостерігачі. І ще одне. Зараз я вирушаю на фронт. Пане комісар, залишаю вас за. Головного. Половина комендатури їде зі мною. Ваше завдання – не допустити погромів і грабунків. Він попрощався зі смутком і вийшов. Комісар зиркнув на мене і запитав, ти справді хочеш продовжити розслідування? Хочу закрити всі гештальти. З тими доказами, які маєш на руках, не закриєш нічого. У мене є свій план. Кисіль був здивований моїм візитом. Чесно кажучи, вас я не чекав, сказав він, тиснучи мені руку, та, зрештою, я й нікого не чекав. Не той час, щоб робити візити. Але сідайте, він показав рукою на канапу. Маєте рацію, але вже вибачайте, цей візит діловий. Він пов'язаний із убивством Декера. Кисіль здивовано похитав головою. І в чому я тут можу допомогти? Скласти все докупи. Спочатку вважалося, що Декера застрелили німці, потім що москалі. Але в поліції опинився записник агента Шпака з якого випливає дещо інша картина. Далі не розумію, який це має стосунок до мене. Справді. Людиною, яка побачила адреси трьох брюховицьких вілл, був не хто інший, як Шпак. Коли ми з ним розмовляли в ресторації, мене покликали до телефону, і пані Шпакова молола дурниці, аби мене відволікти. Він за той час переписав чи запам'ятав ті адреси. А відтак самотужки відшукав віллу Декера і встановив за нею спостереження, і тут я вирішив схитрувати, ви ж бо його найняли шукати свого колишнього зятя. От він не повідомив вас, що знайшов віллу і назвав її адресу. З цього місця продовжуйте ви. Кисіль стенув плечима тут нема що продовжувати. Так, я найняв і його. Коли він повідомив, що знайшов віллу, я доручив продовжувати стеження. Вказівок вбивати нікому не давав. Хто ще міг чути вашу зі шпаком розмову? Куди ви хилите? Обурився кисіль, підозрюєте когось із моєї родини. Це не проста підозра. Буду вдячний, коли закличете Мирославу і Зеня. Пане Марку, а ви не забагато на себе берете? Ви ж не поліцейський. І я не зобов'язаний вас слухати. Звісно. Можете не слухати. Але я подумав, що така неформальна розмова буде для вас вигідніша, аніж допит у комендатурі. Бо я дію згідно вказівок комісара поліції. Що мені ваш комісар. Зараз наберу інспектора. Він потягнувся до телефону. Не наберете. Він вирушив на фронт. Зупинив я його тепер за головного комісар Обух Шлях. Йому не подобалося, що його загнали в кут. Але, розміркувавши, мабуть, визнав, що краще мати справу зі мною, і, знявши слухавку, наказав Зиньові привезти Росю. Потім закурив і запитав, що в тому записникові. Зараз почуєте. За хвилину увійшли Рося і Зиню. Кисіль запропонував їм сісти навпроти і сказав, Марко має свою версію загибелі Декера і забажав, Аби і ви її вислухали. Я помітив, як Зиньо за засовгався, а Рося злегка зблідла і закусила верхню губу, вдаючи, що її це не дуже цікавить. Поліція має кулю і гільзу від пістолета за УР-38 аж, почав я, а також має записник шпака, який фактично став свідком убивства Декера. З його нотаток випливає, що коли він усереду підгледів у мене адреси вілл, то почав розшуки самотужки. Він не знав, як виглядає вілла, і йому довелося стежити відразу за трьома. Це зайняло більше часу. В п'ятницю надвечір він повідомив пана Кисіля, що нарешті знайшов віллу Декера, назвав адресу. І отримав завдання стежити далі. Але цю розмову почув ще хтось. Того ж вечора о 20 годині 10 хвилин до вілли під'їхало авто, з якого вийшло двоє осіб. Вони підійшли до дверей і постукали. Господар запитав, хто там, і, почувши знайомий голос, відчинив двері. А тепер скажіть мені, чий знайомий голос міг не викликати в декара жодної перестороги. Всі мовчали. Я продовжив, голос, безперечно, належав Мирославі. А пістолет, Зеньові. Рука Зеня поповзла за спину, я вихопив люхара і наставив на нього. Він поклав руку на коліно і завмер. Рося зблідла ще більше. Що ви таке кажете? Дивувався Кисіль, ви підозрюєте Мирославу і Зеня у вбивстві. Не підозрюю, а твердо знаю. Мирослава того вечора понад дві години примірювала сукню. Її ніхто не бачив. Зате шпак їх упізнав і зафіксував цей факт у записнику. Я нахабно брехав. Але не відчував сумнівів у своїй правоті. І щоб швидше схилити їх до зізнання, додав, відразу скажу, що це вам нічим не загрожує. Ми дійшли висновку разом з комісаром та інспектором, що загибель негідника в час війни – не така вже й трагедія. А отже, ніхто покараний не буде. Мене лише цікавить одне – за що? За що було вбито Декера? Рося і за нього мовчали. Озвався Кисіль. Курва, хто з вас підслухав мою розмову зі Шпаком? Га. Ти. Звернувся він до Зеня. Той кивнув і опустив голову, а далі що? Розповів Мирославі. Так. Той знову кивнув, а ти чого мовчиш? Це вже до Росі, як було далі. Рося підвела голову, зиркнула на мене похмурим поглядом і промовила, так і було, тату. Я знала, що ти будеш тягнути і ніколи його не вибаєш. А на якого дідька його вбивати? Запитав Кисіль, він мені був потрібен живим. У мене свої були плани. Я хотів при його допомозі схопити за яйця зяблова. Нам би це дуже згодилося в такий непевний час. На якого дідька вбивати? Голос Росі зірвався, ти не знаєш. Все ще не знаєш. То я тобі скажу, він убив і спалив твою доньку. Як? Не втримався я, щоб не втрутитися в цей милий родинний диспут, адже то зробили люди зяблова. Я теж так спочатку думала. Але коли ми побували в його будинку на Східній, я знайшла, тут вона підвелася, підійшла до шафи з книжками, витягла невелику пласкату папочку та простягнула мені. Я погортав її і зрозумів, що то і є та сама папка про яку оповідав професор, папка, яку Наталія знайшла у валізі і віддала декерові, і яку так хотілося б знайти зяблову. «Ваш план взяти зяблова за яйця ще може мати успіх», – промовив я і передав папку Киселеві. Він з ентузіазмом став гортати аркуші, і на очах його обличчя розпромінювалося. Розпромінилося і обличчя Росі, а Зеня врешті попустило. Кур де молі Скрикнув Кисіль, і ця папка лежала отут перед моїми очима. Я сховав люгера і запитав, іде ти? Тут я миттєво поправився, де ви знайшли цю папку. Поліція, яка робила обшук перед нами, її не виявила. Але Кисіль встиг помітити мою обеємовку і з підозрою зиркнув на мене, потім на Марусю, але знову занурився в папку. Коли Каміла віддалася за декера, Відповіла Рося, тато подарував їм такі самі меблі для спальні, які були в нашій скамілою. Це її дуже зворушило. В нашій шафі ми мали тайник. За овальним дзеркалом. Воно було доволі грубе і прилягало до дворцят лише своїми краями, а посередині мало широкий жолобок. Кріпилося шрубами. Якщо шруби злегка ослабити, то можна у щілину за дзеркалом щонебудь сховати. Ми там ховали наші потаємні щоденники. Аби мама не побачила, кисіль підвів голову і став слухати, у спальні Каміли і Декера була така сама шафа і таке саме дзеркало. Колись Каміла розповіла про неї чоловікові. І коли я порпалася в шафі, то вирішила перевірити ті шруби. Я їх розкрутила і виявила за дзеркалом папку. Кинула її між камілині речі і забрала з собою. Я тоді ще не знала, що там. Просто забрала і все. А коли побачила, то зрозуміла, що добровільно Альберт ніколи б такої папки нікому не віддав. А це означає одне його вбив той, хто здобув цю папку. Потім зня підслухав адресу вілли, і ми в п'ятницю поїхали. Я постукала. Декар запитав, хто там. Я назвала себе і сказала, що в мене є для нього важлива новина. Він здивувався, як я його знайшла. Я відповіла, що йому варто вислухати мене, інакше він у небезпеці. Тоді він відчинив, Зеню його збив з ніг і поволік у вітальню. Він лежав, Зеню стояв над ним з націленим пістолетом. Я розповіла йому про свою знахідку і звинуватила у вбивстві сестри. Однак він все заперечував. Казав, що ту папку йому передала Наталія. Дівчина, яка вдавала Камілу. Що ніби вона знайшла її в помешканні на Чернецького. За ньо вдарив його раз, другий. Я сказала, що ми його вбивати не будемо. Що повеземо його до мого тата, але він мусить нам усе розповісти. Він сказав, яка різниця, хто мене вб'є. Ні, відповіла я, він вас не вб'є. Я його знаю. Він вас використає. Тоді він розповів, що Наталія за його завданням вистежувала Камілу і одного вечора підслухала її розмову з косом, що вони збираються тікати, маючи повну валізу коштовностей. Також вона стала свідком, як убито було коса і Камілу. Мовляв, то був хтось невідомий. Але ви йому й далі не вірили. Запитав я, не вірили. Зеньо звалів йому встати і йти до машини. Ігнат підвівся. Зробив кілька кроків. Ми йшли за ним. Раптом він розвернувся і різким рухом вдарив Зеня долонею по горлу. Йо, ребром, зітхнув Зеню, торкаючись горла, мені ще й досі болить. Зеньо втратив рівновагу, продовжила Рося, другим ударом Ігнац вибив йому пістолет з руки. Удар був такий сильний, що пістолет відлетів на другий кінець вітальні. І впав просто мені до ніг. Декар кинувся за ним, але я встигла раніше. Машинально, не цілячись, вистрілила. Хотіла лише його налякати, у неї тряслись руки, цілила понад голову. Не знаю, як так вийшло, а з якої позиції вистріляли. Запитав я, стоячи. Ні. Я стріляла ледь не від самої підлоги. Інакше б не встигла. Він летів на мене. Я гарячково вхопила і натиснула цингель. Куля вцілила в шию. Я кивнув так, з такої позиції стріляти складно. Зависла тиша. Кисіль встав, узяв з бару віски і налив собі тамені. Це не вкладається мені в голові, промовив, коли ми випили, аби моя донька. Хто б подумав. Але, зрештою, то був справді негідник. Погоджуюсь, сказав я, тільки він не винен у смерті Коса і вашої доньки. Як? Скрикнула Рося. А так, що убив їх той самий душій, за яким ми полювали і нарешті упіймали. Він не застрелив Камілу, а задушив. Застрелив лише Коса. Декар казав вам правду. Господи! Рося захлипала і сховала обличчя в долонях. О! Застогнав кисіль, краще б я того не чув. Я вирішив, що свою місію виконав, попрощався і вийшов. Біля брами мене наздогнала Рося. «Ти зневажаєш мене, так?» Запитала зі сльозами на очах. «Звідки ти це взяла?» Якщо все виглядало так, як ти описала, то був самозахист. «І повір, мені не шкода Декера», – заспокоював я її. Справді. Вона усміхнулася, ти так думаєш. Я б тобі показав, як я думаю, але нас можуть побачити з вікон. А що би ти зробив? Дав би кляпса по твоїй чудовій дубці. Вона розсміялася і витерла сльози. А я не проти, щоб ти мені дав кляпса. Розділ 19 Окупація. Бомбардування Львова не припинялося. Майже щодня на обрії з'являлися цілі ескадри літаків, а на кожному виднівся німецький Гакен Кройце. Бомби впали на Городоцьку, Сапіги, на летовище у Есканелові, сотні вбитих, безліч поранених на Короткій і біля костелу Святої Єлисавети. Львів незабаром залили цілі маси втікачів з Польщі. Це були з вигляду небідні люди. Вони втікали автоми, автобусами, потягами а то й звичайними підводами, всі були дуже задихані і перестрашені. Шлях їхній лежав на Румунію. Але хто не був достатньо заможний, той залишався у Львові. Бомбардування охолодили воєнний запал, і польські старшини, відбуваючи на фронт, уже не прощалися бадьорими окликами до побачення в Берліні. Польська влада знайшла крайніх у поразках на фронті. Ними виявилися українці. Арешти, які почалися ще перед війною, продовжилися, сотні безпідставно звинувачених у зраді помандрували до концтабору в березі Картузькій. Свіжі газети повідомили про пленарне засідання Сейму і проголошення військового стану. Злочини, які раніше каралися до п'яти років ув'язнення, тепер каратимуться десятьма і п'ятнадцятьма роками. А ті, що каралися ув'язненням понад п'ять років, будуть каратися смертю. Вироки смерті повинні виконуватися протягом 24 годин. Пополудні 12 вересня німецькі моторизовані стежі зупинились на Богданівці, Левандівці і Сигнівці і стали обстрілювати місто з легких гармат. Місто було оточене з трьох сторін тісним перснем, так що польське військо могло відступати лише на схід, на винники і Підборістці. Але за кілька днів німці підійшли і зі сходу. Ми опинилися в повній облозі. Продовжувала видаватися лише одна газета діло, але з 12 вересня вона вже не виходила поза міські рогачки. За кілька годин перед тим, як Червона армія перейшла з Бруч і Бух, поліція влаштувала погром діла. О полудні в неділю 17 вересня я зустрів на ринку редактора діла Івана Німчука. Мав знервований і змучений вигляд. Те, що він повідомив, не вкладалося в рамці здорового глузду. Цієї ночі до будинку просвіти увірвалося біля сотні поліцаїв та агентів під проводом військового поручника. Вони вирішили перешукати весь дім, бо нібито з його вікон стріляють до польських вояків, а в підвалах ховаються якісь підозрілі елементи, розповідав він, але тими підозрілими елементами були молоді хлопці. Українські політичні в'язні, яких випустили з в'язниць, і вони шукали захисту перед бомбами в наших підвалах. Поліцеї порозбивали шафи та бюрка в ділі і просвіті, порозкидали і потоптали рукописи, поламали машини до писання, в друкарні повисипали на підлогу всі черенки і змішали ногами та понищили лінотипи. В бібліотеці просвіти подерли масу книжок і поперевертали всі шафи так, що до тих кімнат годі було приступити. А ще знищили вже готовий склад діла з сьогоднішньою датою. Вандали, вандали. А що з вашим редактором Іваном Витвицьким? Вже відомо, за що його арештували? Якби ж то тільки арештували. Зітхнув я, вони його розстріляли без суду на узбіччях Львівської цитаделі. Ветерана УГА, який завжди виявляв себе як ворог німецького нацизму, насміхався з Гітлера. Розстріляли за нібито симпатії до німців. Нема слів, вони просто з паніки подурили. І що ваші тепер? Таніць. Видавничий концерн закрився. Всі розбіглися. Але поляки ще намагаються склеїти розбитий дзбанок, сказав він і простягнув мені дубльвеєканау із підкресленими рядками, плічопліч з жовніром поляком стоїть жовніржит, а поруч нього жовнір-українець. Усіх їх єднає та сама думка і те саме почуття – перемогти спільного ворога. Німці витрачають багато зусиль, намагаючись зіткнути в бою два братні народи – українців і поляків. Застерігаємо вас, українці, перед новими підступами тефтонів, одвічних ворогів слов'янського племені. Щоденно разом з бомбами, що сіють. Смерть і руїни, розкидають вони листівки якими підбурюють вас проти польської армії? Українці. Німці бомбардують і грабують наші і ваші села. Вбивають наших і ваших жінок та дітей, нищать церкви і костели. Помстімося разом за наші спільні кривди, боремося пліч о пліч. І що воно варте? Відказав я, вони нас не покликали до війська. Все, що ми можемо, то хіба зводити барикади? Але барикади проти панцерників нічого не варті. Ми потиснули одне одному руки і розійшлися в різні боки. Але тільки для того, щоб за два тижні зійтися в одній камері. 20 вересня з'явився німецький ультиматум до оборони міста з вимогою підатися, інакше Львів буде знищений. Водночас дозволено було цивільним особам вийти поза лінію німецького фронту двома вулицями – Жовківською і Личаківською до п'ятої пополудні. Тисячі львів'ян вирушили клунками і малими дітьми в обидва напрямки, але ті, що вибралися за Личаківську рогачку, вже у винниках зустрілися з большевицькими танковими стежами і повернулися до Львова. Над містом літали совєтські літаки і розкидали летючки українською мовою. Несподівано на будинках з'явилися червоні прапори. Це сторожі кам'янець повіддирали з польських прапорів білу частину, і червоні прапори були готові. В перші дні советської окупації часто можна було зустріти в місті польських вояків з понурими обличчями. Вони безцільно блукали, наче вівці без пастуха, але в кожному львівському будинку могли знайти тимчасовий сховок і тарілку зупи. З часом вони зникали, намагаючись пробитися до Румунії, але переважно зникали, тому що їх арештовували і відправляли на схід. Біля ніг фігури матері Божої поклав хтось шаблю і офіцерську шапку. Вони лежали там досить довго. Завойовники їх не рухали. Я рідко виходив до міста, сидів переважно вдома, щось писав і слухав радіо, італійські, англійські та французькі радіостанції передавали новини польською мовою. Варшава продовжувала боронитися, але вже зрозуміло було, що вона приречена. Провідувала мене лише Ірма. Кілька разів телефонувала Марося, але я пригадував собі слова шпака про те, що не варто розбивати її юне серце, і ухилявся від зустрічей. А ще я вагався, чи варто мені тікати на захід. Комісар обух з кількома поліцейськими вирушили до Румунії, але, як я потім дізнався від Ірми, їх упіймали і арештували. А 1 жовтня прийшли за мною. Епілох. Хто на ка? Виході. Монголоїдна морда примруженими очицями ковзає по камері, в якій збилося до однієї тісної купи 38 голодних і змарнілих чоловіків, які вже втратили людську подобу. Вони брудні, в синцях і кривавих плямах, вони розбиті і зневірені. Я знаю, що я на ка, але мовчу, бо вже не раз когось викликали отак, і він ніколи назад не повертався. Я опустив голову між зігнені коліна і намагався вимкнутися, ще знути розчинитися в цій задушливій камері, сповненій розпачу й горя. Хто, блядь, нака? Ще я значну І тоді вже нема ради. Я підводжуся, тримаючись за стіни. Усе моє тіло ламає, корчить, я хитаюся наче п'яний і, важко переступаючи через скулені тіла, плантаюся до виходу, а монгол, на диво, не верещить, як то було завжди, не кляне а спокійно дивиться на мене і не підганяє. А коли я вже на порозі, відступає назад, даючи мені дорогу, і каже якимсь потойбічним тихим голосом, на дапрос. Я знаю, куди повинен йти, і йду, але цього разу йду без поспіху, ніхто мене не штовхає в спину. Монгол і ще двоє охоронців чіпають за мною заду, Монгол починає насвистувати, але я не можу вгадати мелодію, та й на дідька вона мені здалася. Стать командує монгол, ліцом Каестяне. «Я знаю, що це означає, то ведуть когось із допиту, а ми не повинні бачити одне одного, хоча й так знаємо всіх своїх, бо грипси і перестукування мандрують від Келії до Келії. Але дивитися в очі при зустрічі в коридорі не маємо права. Та я, мов би відчувши якусь дивну ледь вловиму зміну в поведінці монгола і вставлені до мене, Повертаю трішки голову і скособачу, що ведуть обуха, в одній руці невеликий полотняний мішечок, через другу руку перекинута маринарка, голова побита, на скроні запеклася кров, сорочка розірвана до пупа. Його голова опущена, але очі бачать мене, і я помічаю на його запечених вустах гіркий усміх. Куди його ведуть? Якщо есвєщемі на виход, то хіба на етап повезуть кудись у туманну далину, куди вже повезли польських офіцерів, поліцейських, суддів, прокурорів та не оминули і адвокатів, а відтак взялися і за українську інтелігенцію, бо інтелігенція завойовників гнітить, її треба знищити найперше. Обух мене минає, і я чую від Монгола «Не обарачиваться!» Вперед! Двері відчиняються одні за другими, одні за другими, аж поки я не опиняюся в коридорі, який веде до кабінету слідчого. Таких кабінетів тут більше, але цей кабінет найголовніший, бо це кабінет начальника в'язниці. Сюди викликають, коли вже все, крапка, коли оголошують смертний вирок або звільняють. Останнє малоймовірне. Монгол делікатно стукає в двері, звідти лунає в хаді, Монгол відчиняє переді мною двері і легенько штовхає. Я опиняюся в кабінеті де за столом, окрім начальника в'язниці, сидить незнайомий мені полковник. Перед ними на столі парує самовар, якого щойно, певно, зняли з маленької грубки. За спиною у них два портрети, на меншому зображений Ленін, на більшому – Сталін. В обох добрі, лагідні очі. Монгол рапортує, що привів саме мене, а не когось іншого. Начальник киває йому на двері. Монгол зникає. В кутку збоку я бачу поламане крісло, на ньому сліди крові. Цим кріслом, мабуть, лупцювали обуха. Начальник піднімається і каже, ну, ви уж тут без ем'єня, і виходить. Полковник наливає з самовара гербату і каже українською, сідайте до столу. Напийтеся чаю. Зараз принесуть бутерброди. Я не вірю своїм вухам. Сідаю до столу, беру тремтячими руками горнятко і притуляю до вуст, гербата обпікає мене, але я цимолю її з неймовірною розкішю, не розуміючи, що це може означати. За хвилю заходить жінка у військовій формі, ставить на стіл та цю з канапками, на. Свіжих чорних скипках красуються плястерки сала, ковбаси, шинки, прикрашені кільцями цибулі. Що тут відбувається? Але ні, в голос я нічого не промовляю. Полковник терпляче чекає, поки я прожую третю канапку і зап'ю гербатою. Наливає знову і каже, я розумію, ви здивовані. Але зараз я вам все поясню. Ми просто потребуємо вашої допомоги. Він піднімає з підлоги течку, що стояла біля його ніг, витягує з неї товсту сіру папку і кладе на столі перед собою. Я впізнаю цю папку. Там зібрані матеріали про маніяка, якого ми називали цинемо новим душем. Чому він зацікавив нову владу? Я бачу, ви упізнали цю папку, промовив полковник, вам здавалося, що ви його упіймали. Ні. Ви впіймали не того. Бо він об'явився знову. Я здригнувся від несподіваної новини. Знову. Коли? Учора. 6 жовтня. Дайте вгадаю, вона мала ім'я Е. Так. На цей день припадають іменини Іраїди. Я читав усі поліцейські висновки стосовно цієї справи. Тепер, мабуть, варто чекати замах на жінку, чиє ім'я буде на Н, а пізніше – на А. Однак невідомо, чи він на цьому зупиниться. Ким була жертва? «Цього разу не повіє і не танцівниця. Цього разу дівчина, яка служила у нас. А що з очима? Очі він вибрав. А чиї вставив? Полковник подивився на мене, примружившись. А як ви гадаєте? Не вже Сабіни? Так, Сабіни. Її очі, що зберігалися в комендатурі в слойку, залиті спиртом, були викрадені. Метод і стиль той самий. Пригадуєте? Метод і стиль, метод і стиль. Звісно, як же його забути? Але чого вони хочуть від мене? Ми хочемо вам запропонувати співпрацю. Оскільки ви вже маєте досвід в розслідуванні подібних убивств, начальство вирішило залучити вас і тут. Так би мовити, в нових умовах він помовчав, стежачи за моєю реакцією. А тоді виклав на стіл світлини останньої жертви маніяка, пізнаєте. А вже ж пізнаю. Це вона приходила разом зі ще двома арештовувати мене. Типова скуласта москалина, тільки замість її маленьких очей зяяли великі очі Сабіни. І це вона порпалася в моїх паперах, в шухлядах і на всі мої запитання реагувала мовчанкою. Метод і стиль не змінився, я її знав. Я підняв очі і запитав. А комісар обух. Його обличчя спохмурніло. А що комісар обух? Ми разом з ним це розслідували. І ще з паном Германом Фінкельштейном, товаришу Крилович. Ми до вас, як до буржуазного журналіста, особливих претензій не маємо. Підавшись ворожій пропаганді, ви інколи писали дещо на політичні теми, але доволі рідко. Частіше ви розвінчували буржуазний спосіб життя, усю цю гниль, занепад. Отже, ми можемо подивитися на ваші промахи крізь пальці. Але комісар Обух – це інша річ. Він належав до експлуататорів трудового народу, служив панській Польщі вірою і правдою. І навіть воював у польському війську проти Червоної армії у 1920 році. Цікаво, що мені вони цього не закидали. Очевидно отримали всі дані про комісара в комендатурі. Звісно, що там у його паперах було це все. Йому тоді було 18 років, сказав я, дитина ще. У нас на це інший погляд. Він був проти тієї свободи, яку несла червона воля. Він не міг бути експлуататором. Сільський хлопець, сирота. Всі польські державні службовці були експлуататорами. І не намагайтеся це заперечувати. Але якщо ви хочете, щоб ця справа була успішною, звільніть комісара. Полковник вдарив долонею по столу. Ви ще ставите якісь умови. Ваш комісар пішов на етап. Він вже в дорозі на Казахстан. А пан Герман? Також. Поверніть їх. Ви ж знаєте, що саме пан Герман розлущив загадку імен. «Що ви собі дозволяєте? Я не всесильний. Я б взагалі з вами не розмовляв, якби не те, що до вас специфічний інтерес виявляє німецьке посольство. Особливо певна дама. Вже мені всі мізки проколу пала. А тут ще з'ясувалося, що загибла була родичкою столичного генерала. Він рве і метає. То чому б вам не заручитися його підтримкою?» Не поступався я, він з хвилину насуплено сопів. Потім буркнув, спробую, що зможу. Але нічого не обіцяю. Ось документ про ваше звільнення. Можете йти. А що з моїм помешканням? Там, мабуть, уже когось заселили. Він глянув на мене з-підлоба. Звісно, заселили. Буквально днями. Совєтські ГОСС-служащі повинні десь жити. Правда, їх попередили, щоб не чіпали ваших речей. Але гарантії нема. Зате є гарна новина, там у сусідстві сьогодні звільняється площа. Так що вони з вашої квартири переселяться туди. Назви вулиць, проспектів і площ до воїного Львова. Баторія, вул князя Романа. Вали, гетьманські вали. Проспект Свободи, Длугоша. вул Кирила і Мефодія, Жулківського, вул Хмельницького, Зиблікевича, вул Івана Франка, Зиморовича. вул Джохара Дудаєва, Кісельки, вул Опришківська, Легіонів, Проспект Свободи, Коритна, вул Липинського, Корсо, прогулянкова зона вздовж проспектів Т, Шевченка та Свободи. Костюшка Парк, Парк ім Івана Франка, Кохановського, Вул Левицького, Кракідали, Торгова площа за оперним театром, Крута, Вул Вороного, Набіляка, Вул Котляревського, Перацького, Вул Залізнична, Полтвяна, Проспект, В'ячеслава Чорновола, Рейтана, Вул Курбаса, Романовича, Вул Саксаганського. Огородницька – вул Городнича, тут город у значенні сад. Святого Марка – вул Кобилянської. Смольки площа – площа Григоренка. Сольська площа – площа Зернова. Театинська – вул Кривоноса. 3 мая – вул Січових Стрільців. Хорунщина – вул Чайковського. Чарнецького – вул Винниченка. Ягелонська – вул Гнатюка. Про автора. Юрій Винничук, 1952, відомий український письменник, журналіст, перекладач і редактор. Свій творчий шлях він розпочав ще в 1970-х роках як автор непересічних поетичних творів, а згодом і літературних містифікацій, серед яких читачам особливо запам'яталося життя гармної вигадання щоденники Роксолани. На початку 1990-х років письменник був режисером естрадного театру на журист та засновником кабарету Юрця Істевця. Але справжній успіх принесло Юрію Винничуку звернення до великої прози. Його романи «Діви ночі» – «1991», «Танбос смерті» – «2012», «Аптекар» – «2015», «Цензор снів» – «2016», «Лютеція» – «2017», «Танічний репортер» 2019, захопливі та драматичні, позначені неабиякою майстерністю і глибоким знанням матеріалу, мають величезну популярність і любов читачів. На рахунку письменника також ціла низка творів для дітей і краєзнавчі видання «Легенди Львова» – 1999, «Кнайпи Львова» – 2000, «Таємниці львівської кави» – 2001, і «Таємниці львівської горілки» – 2006. Лише побіжний перелік, створеного письменником у різноманітних жанрах, за останні десятиліття мав би займати кілька сторінок. Твори Юрія Винничука перекладено англійською, німецькою, французькою, хорватською, польською, болгарською, сербською, білоруською, японською, китайською мовами і навіть мовою есперанто, чимало з них відзначені престижними літературними нагородами. І з особливим задоволенням вітаємо пана Юрія з блискучим дебютом і з новим романом у видавництві «Фабула». Раніше він ще не мав такого нестримного тваринного потягу душити. Були випадки, що робив це жартома, переконуючись, що насолода тоді була неймовірна. Але ніколи не завершував справи. При перших звуках хрипоти забирав руки, терпляче витримував обурену лайку і ляпаси, звісно, доплачував, вибачався